Legyenek szívesek, iratkozzanak fel a Kejfélyensi YouTube csatornájára, és kövessék a Facebook oldalt, amely üzenőfüzetként is szolgál. Bevalom őszintén, hogy az elmúlt időben ezt az üzenőfüzetet némileg elhanyagoltam, bár tartalmak permanensen megjelennek rajta, mint hogy a mai műsor tartalmi is rajta van. Ez nagyjából az elfoglaltságomat mutatja, valamint azt, hogy Utólag nem mondjam azt, hogy valami olyasmit mondtam, vagy tüntettem fel, ami teljesen fölösleges. Nem állítanám, hogy jó érzés, hogy a figyelem központjában jelen pillanatban nem elsősorban a Kejfe Jancsi van. Így hozta a sors, és valószínű ideig ez így is marad. A legközelebb kejfe a jövő héten lesz, ugyanebben az időpontban, ami nem azt jelentő, hogy most elköszönök Önöktől. Jó reggelt! Jó reggelt! Szervusz! Boldog születésnapot! Átadom, köszönjük! még. Megvan, mind a hat. Meg? Nem, én megvettem, amit mondtál. Ja, azt nem mondtam, hogy hatot. Hát, hatot, hát most hatot kell venni. Yeah. Hát csak abban reménykedem, okay. hogy egyben maradnak, ugye. Aha. Most mondanám, hogy vigyázzok rám, mint a hímes tojásra, de ez ebben a formában nem igaz, bár bizonyos szavak stimmelnek. Igen. Annak idején a te szüleid, azok mondták, hogy miért vagytok ketten, miért nem vagytok hárman, miért nem vagy egyedül, vagy a bátyád egyedül, vagy senki sem? Kifakadtad őket, mint ahogy annak idején a a számban benne van? Hárman voltunk, úgyhogy... Igen, lesz, így, bocsánat, így nem, nem, nem, nem, nem el, el, elnézést, elnézést, bocsánat. Semmi probléma. De, de, de, nem, de, de. Ne. de. Nem, nem szóval emlékszem, hányban. hogy erről túl sok. Nem emlékszem, hogy erről túl sok szóásod van. Igen, kifejtettem. Igen, igen. Ez szemérem Nem. Nem, nem egyszerűen fel sem volt. Három az nem elég, vagy, vagy túl sok. Nem csak, hogy ezt az ezt ember kérdezi a... a szüleit, hogy annak idején, amikor őt csinálták, az én apukám beszélt arról, hogy annak idején, amikor engem legyártottak, akkor mire vigyázott és mire nem is, valószínűleg szokásomhoz híve magamból indulok ki, bár az egész műsor folyamán bántani fog, hogy a nővéredet kifelejthettem. Az ilyenkor az ember saját magát káhoztatja, de többet nem fogom elmondani. De ezek szerint köztetek ilyen beszélgetés nem volt. Nem, nem emlékszem, rá. szerintem a gyerek az elfogadja természetesnek azt az adottságot, amiben bele növekszik. Mennyire, volt, én mennyire voltak közlékenyek, a szüleid, a múltjukat illető. Hát egyáltalán nem voltak nem közlékenyek, tehát hogyha szóba került, vagy kérdeztük, akkor nem emlékszem rá, hogy bármilyen fajta tabú lett volna. Kérdezni kellett, hogy beszéltek maguktól? Mindeket előfordult. Nyilván a, a gyerek inkább akkor, vagy legalábbis a élesetemben én inkább akkor kérdeztem, amikor idősebb voltam. De ez egy beszélgetős család volt, nagy társasági élettel, és rengeteg mindenről beszélgettek, és nem, nem voltak ilyen, ilyen nagy elhallgatások, amikor valami nagy titok közelébe érkeztek. És a te lányod azok mennyi mindent tud a szüleiről? Mennyire kíváncsi? Rettenetesen kíváncsi. És a szüleiről, nagyszüleiről, dédszüleiről, mindenkiről sokat kérdez, és sokat mesélünk. És milyen az emlékező tehetség? Kévelmetes. Én mindig azt hiszem, hogy nem figyel, mert a gyerek az olyan, mint valami figyelemzavaros, nem tudom én micsoda. Ahogy a bödős leírja. <gül> igen. És, és aztán hónapokkal később szó szerint idéz olyan részleteket, amik, amikre én sem emlékszem. Ez, ez egyébként egy nagy veszély akkor, amikor visszatérő meséket kell mesélni, mert hát ez közhelyde rögtön észreveszi, hogyha valami nem stimmel. Ez a gyerek előtt, ez köztetek van? Hogy mit, Hát ez a szövegben ezen ne a gyerek előtt. Hát ká, nyilván túlnya beszélt az ilyen. Egyébként nem nagyon. Hát nyilván, hogyha óvón, az óvodai szolgáltatások színvonaláról beszélgetünk, és éppen valami kritika van, akkor azt, azt mondjuk nem akarik, hogy ezt visszamondja odabenn. De nem, nem, ez egy nagyon nyitott családi szempontból, sok mindenről beszélgetünk előtte. A tegnapi felvételre és a mai élőadásra is elhoztam azt a, a krasnah kötetet, amivel én bírok, de valószínűleg sokkal többet olvastál tőle. Melyik az a melyik Ő ez a Hest 0776 volt. Aha. Aha. Igen. legalábbis Igen. is egy ideig hogy olvastam, tetszett. nem állítanám, hogy, ja. hogy, hogy legyőztem. Aha. Kicsit úgy Már vagyok vele, mint ahogy Cs. a, a, a vendéglátónk fogalmazott a Thomas Mann József és testvéreivel kapcsolatban, amit még nem olvastam, és amit listás, leginkább mások által elmondva, a saját bakaryslistámra így került fel, hogy annyira hangsúlyozzák mások, hogy képtelen az ember nem gondolni rá, és azt mondta, hogy irigyel, és kérdezte, hogy miért irigyel, ha egyszer nem olvastam, és azt mondta, hogy azért, mert még előtte állok annak az élménynek, amit majd okozni fog. Szép Ezt én is szoktam volt. mondani. De nem én mondtam neked? Lehet, hogy te is mondtad, akkor már ketten vagytok. Jó, ja, teljesen egyetértek az életével. Szóval te is a karasznahorkai? Milyen viszonyban vagytok önnással? E... Hát mi semmilyenben, a karasznahorkai mint szerzővel nagyon bensőséges viszonyban vagyok, és még mindig egy kicsit lázban égek. Az első gondolatom volt ébredés után az, hogy nem álmodtam, de hát ez a mi beszélgetéseink során is visszatért, -vissza hogy nekem ez az október tizedike körüli időpont, az arról is szól mindig, hogy élőben figyelem az átadást. Úgyhogy, úgyhogy... úgyhogy Ahogy nem. most is? Persze, persze. Neked az ő Nobel-díja, az irodalmi Nobel-díja mit jelent? ezek gondolkodtam én is, Pokat, hogy, hogy miért örül az ember egy ilyen alapvetően azért a világ felületi részéhez tartozó dolognak, hogy kap valaki egy díjat, és valószínűleg erre nincsen igazán racionális magyarázat, tehát ez egy nagyon zsigeri reakció, amiben benne van az, hogy jutalmaznak valamit, vagy elismerik valaminek az értékét, ami számomra nagyon fontos. Nyilván benne van az, hogy ilyenkor tényleg felhívja a figyelmet egy ilyen esemény a magyar kultúra egészére. Elkezdenek olyan magyar szerzőket is olvasni néhány hónapig, akik számomra szintén fontosak, de addig nem sok figyelem jutott nekik. Örülök annak, hogy valakinek nagy boldogsága támad, aki, aki számomra fontos dolgokat adott hozzá az élethez a művészetén keresztül. Nem, tud, nem, nem, nem tudnék sokkal izgalmasabb vagy értelmesabb indokat adni rá, de hát én nem tudom, olyan, olyan érzés hatott, tehát hogyha nem tudnám a magyar válogatott megnyerni, a fogalom sincs, hogy melyik legfontosabb foci-bajnokságot, ami normális embereknél ez lenne. Én körbenhívogattam az embereket, Honpolát is felhívtam mindenkivel, mert akartam osztani ezt a pillanatot, a miután 23 évvel ezelőtt volt. Azért, mert nem tudok róla, és most ezt vissza is igazoltad, hogy számodra ez fontos, tehát hogy Krasnork egy fontos szerző lenne. E, hogyha így, így lett volna, vagy hát tudom, hogyha a kapta volna, akkor biztos, hogy első között hívtak volna téged is. Halottak nem kapnak, ugye? Nem, posztumusz. posztumusz Tudtam, nincsen. És egyetértettél az indoklással? Ö, mindegy. Nem ez a fontos. Nekem volt egy Csett-GPT dolognak, de aztán nálam okosabb emberek nagyon megmagyarázták a partizámban, hogy Szegő János meg a Sipos, hogy ez miért volt egy nagyon... Pontos és fontos indoklás, úgyhogy én rájuk hagyom ezt, hogy ez biztos így volt. És azt tudjuk, hogy ez egy milyen folyamat eredménye? Hány ember és hogyan dönt? Hát ennek nagyon nagy irodalma van, szerintem ez kicsit ilyen közhelyszerűen ismer dolog. Most aztán el gondolkodni, hogy egyébként milyen nehéz lehet egy, már bocsánat, hogy ezzel az előző kérdésednél egy mondatban kifejezni azt, hogy miért fontos az életműve mondjuk Thomas Mannnak vagy... Rassza Horkai Lászlónak, vagy Kertészén tehát egy kicsit igazságtalan voltam az előbb. De ez önmagában lehetne egy ilyen önálló kötetnek a, a témája. Van a hogy, a egy, laudát, egy, van egy hierarchiája? Az. Tehát, hogy a Nobel díj, az irodalmi Nobel díj, az hol helyezkedik? -e? Persze, persze. És a, hát a nyilván lehet. A második szokott lenni a, a Manbuker díj, vagy Ter és a Herder díj és ennek között van ilyen lépcsőzetesség is sokszor. De Talóban ez még mindig a tetején van, ugyanúgy, hogy az Oscarról is mindenki elmondja, hogy igazából nem érdekes, meg nevetséges, meg rossz filmeket díjaznak, meg stb. De azért mindenkit mégiscsak azt szokott érdekelni, hogyha egy magyar filmoszkárdiadat, az, az szokott lenni, hogy a tetelmű külföldön, hogy hogyan adják a nobel díjat én azt kérdezem, hogy akik végül is döntenek, azok valamilyen ajánlás alapján jutnak a könyvhöz, mert hogyha az ember elképzeli a világ irodalmi termék, nem is egy év, hiszen itt ugye egy életművet vagy mit jutalmaznak. Szóval, hogy, hogy hogyan lehet az ember tisztában azzal, hogy Pápua-Ujgíneában adott esetben egy költő mit alkot, ami egyébként frenetikus, de hát honnan a frácskonyóból tudná, hogy ez a pari létezik, vagy nő? Hát azért, akik eljutnak a Nobel-díjig, azok általában olyan szerzők, akiket külső ajánlásra ismernek meg először a Sőirakadémiának a tagjai, tehát ezek neves szervős szüktök lenni. Mondhattad, hogy a Panc Báliát is, ahonnan az utóbbi években egy egészen kiváló szerző jött ki, azért neki az egész életmében nem volt fordítva angolra, akkorra már. De nyilván a, a jelölési folyamat az úgy szokott ö, történni, hogy a való a sét király akadémián, a, most a, csak az irodal, amit mondom, akik Uh, ilyen levélben megkeresnek nagyon fontosnak tartott embereket, kormányok tagjait, egyfori díjazottakat, híres irodalomkritikusokat, és így tovább, és így tovább, uh, és akkor kapnak ajánlásokat, hogy kiket kellene megnézni. sőt akkor csinálnak egy ilyen nagyobb listát, abból lesz egy ilyen shortlist, és akkor azzal pedig az idejük, hogy elvileg, legalábbis, bár nem tudom, hogy ezt ellenőrzni e végigolvasgatják az elérhető legközelebbi nyelven a, a, a fontosabb szerződnek az életművét, és akkor a végén összejönnek, beszélgetnek is nagy nem döntésre Magyarul, én azt ezt jól hogy egy könyvvel egy ilyen díjat nem lehet kérdezni, Vagy ki lehet? Ki lehet. Életműve is adják meg egy könyvre is. De most már az utóbbi időben azért, tehát mondjuk a Thomas Mann, ha jól emlékszem, a Varázshegyért kapta, hogyha nem, akkor a Budenburgházért. A Hermann Hesse, az üveggyöngy kapta 1946-ban, másik nagy kedvenc könyvem, de az utóbbi évtizedekben én nem emlékszem olyanra, aki csak egy könyvre kapta volna. Kertész is életműre kapta a közkeletű tévedéssel ellentétben, tehát nem a sorstanosságban, nem életműre. És hát a Kraszla is, akivel nehéz lett volna kiválasztani egyetlen művet, ami azt indokolja. Ide, pontosan? Idején, én én igen, bocsánat mondja. Nem, igen. Tehát én úgy emlékszem, hogy a Nobel eredeti végrendeletében egyébként az azévi teljesítményre szólt volna, tehát az inkább az egykönyves díj, díjazás lett volna, és aztán, de hát az mondjuk a fiatal szerzőket szerette volna honorálni, és ettől eléggé régen elszakadt a díjazás. Csak mondom, hogy, a, hogy, hogy úgy nagyon máshogy volt számva eredetileg a díj, mint, ahogy, mint amire ma a válsz. Hát természetesen nem fogom elvitatni, hogy szakmai féltékenységgel, de nagy gonddal néztem végig az első podcastot a teleksen a az Egyensúly A féltékenység nyilvánvalóbb abból adódott, hogy ezt nem én csináltam, de hát ugye mindenrel kapcsolatban ezek a gondolatok járnak a fejemben, bár egy női műsorvezetőt nehezen tudtam volna kiállítani. Tanulságos beszélgetés volt. Igen? Igen milyen szempontból? Abból a szempontból, hogy azért e, imáron, ugye hát abból a helyzeti hátrányból he, e, indul ez a podcast, hogy ugye ők nem beszélgetnek veled olyan régóta, mint én ebből a szempontból én helyzeti előnyben vagyok, amely e, egy szubjektív helyzetből fakad, de nagyjából ja, a, a, a feleségem sem beszélget velem olyan régóta, mint ezt szeretném <gül> zárójában megérni. Igen? A lányomról nem <gül> így beszélve. Uh, de a megközelítés módja az egyelőre távol van attól, amit egyébként te az intézetről és az intézetben magadról sugalsz, és ezt szándékosan ebben a sorrendben mondtam, mert ugye a te szakmai alázatod az igen jelentős. És m -m mi a távolságnak a tényben reggel pontosan, ezt, ezt reggel pontosan meg tudtam fogalmazni, én egy rövid ideig vagy nem annyira rövid ideig atletizáltam és aki atletizál az ugye nem csak egy sportágat tűzén, 100 méteres sikfutó voltam, de az távolugrik és egyebek, mondjuk magasat nem ugrottam, vagy ha ugrottam az nem volt mérvadó. Nagy kárt nem tettem az atlétikában, bronzi elvényes sportoló voltam, akkor arra nagyon büszke voltam, 12-6 volt a legjobb eredményem, 100 méterre. Azt a minden is. Amikor az ember távolugrik, akkor ez egy nagyon, sok dolog nagyon fontos, de azt az, az, az tanítják, hogy az ember egyrészt ne lépjen be, másrészt a csíkhoz képest, ahonnan el kell rugaszkodni, ahhoz minél közelebb rugaszkodjon el, hiszen annál nagyobb lesz az ugrás, és ez az első műsor, ez a csíktól viszonylag távolugrott el, de ezt sok szempontból lehet magyarázni az első adás jellegével. De messziről azt ugrott azt el. A hogy két adás volt már. Nem, én csak egyet láttam. Ja, jó. Jó, hát ez az első, ez egy ilyen bevezető áttekintő volt. Nyilván, hogy egyáltalán fogalmuk, legyenek, fogalmuk legyen az embereknek arról, hogy mikor debütált? Mit, mit akarunk és miről fogunk beszélni, tessék? Mikor debütált? Hát, ha jól emlékszem, akkor hétfőn jött az első adás, és a második az rögtön már kedden, és innentől kezdve a két hetente lesz majd. Hát az az akkor, akkor ugye én ebből indultam ki. A két hetentéből indultam Aha. ki, tehát én a, én a hétfőjét láttam, Így. és a keddit nem. Pedig a, nagyon ajánlom. Tehát ugye az elsőben csak a, mi untattok az embereket, de innentől kezdve minden adásban az első felében egy számunkra nagyon fontos nagy és szakértő vezeti fel a témát, amiről aztán mi is próbálunk magogni valamit. És ez a ki két a adásban Orbán Krisztián, Orbán Krisztián, akit én sok szempontból nagyon nagyra tartok. Szóval az, első... Volt -e. Igen? Szóval az első az ebből a szempontból nagyon tanulságos volt. Beleértve, beleértve, hogy ebben a közegben is nyilvánvalóvá vált, és ez ugye a boros megnyilvánulása is kellett, hogy úgy beszéltek az intézetről, hogy közben azt nem vállaljátok, felvállaltam, hogy mindenről beszéltek, mert van ennek egy víz alatti része, ami nem igazán láttatható, vagy nem áll érdeketekben láttatni, és ettől lesz egy nagyon sajátos imbolygása a beszélgetésnek. Aztán itt fontosabb az, hogy a befogadó élmény az milyen, mint hogy én erre mit mondok, de szerintem ebben eléggé alapokkal játszunk, hogy talán a Tamás el is mondta, hogy a tevékenységünk elég jelentős része az nem nyilvános, de hát nyilván egy ilyen podcast sorozatnak a lényege az az, hogy a, az általunk fontosnak tartott tartalmat ismertessük sokakkal. És ebből a szempontból az első adás megint, hú, ez a legnagyobb hiba, amikor az ember elemzi a saját termékét, de, de az arról szólt volna, hogy az látszódjék, hogy amikor mi két hetente egy témával, gazdaság, egészség, oktatás és még hosszan lehetne sorolni, akkor azok nem random, belenyúlások a világ tetszőleges szereteibe, hanem valamilyen fajta vízióra, vagy narratívára, vagy átfogó képre épülnek. Tehát, hogy szervesen kapcsolódnak egymáshoz, függetlenül attól, hogy most a néző egyébként megnézte a többi adást. Tehát nagyjából erről szólt volna ez a dolog. A, a többit azt nem tudom, Az, az, az, az érdeklődéssel tudom, és a, a kommentárokkal, amiket én láttam, azzal többé-kevésbé elégedett voltam, nem hogy bárkinek is számít, hogy én vagyok elégedett, de ezzel együtt megosztom a néppel. Ez egy hány részes sorozat lesz? Ezt most meg nem mondom, de az biztos, hogy legalább egy évig fog menni, szerintem tovább is. Akkor ebből ki lehet számolni, hogy 20 több rész. Um, ugye nagyon sajátságosan keveredett ebben a beszélgetésben, mint a miénkben is. Rész ugyanarról beszélgetünk, ez nem csoda. A hétköznapoknak az a napot politikai jellege, amit egyébként az intézet a hétköznapi tevékenységévelben számol, de egyébként a, magában az eredményben kevésbé akarja látatni, ez nem arról szól, hogy aznak milyen címekkel jelenik meg, vagy jelennek meg újságok, és itt válik keretes szerkezetűvé a beszélgetés. Én ebben a mostani hazai közéletben, és a szavak se jók, egyre rosszabbul érzem magam, pedig még csak most vágtam igazán bele a melóba, és mindaz, ami megütötte a fülemet, és megütötte a szememet a Krasnahorkai, Nobel-díja kapcsán, ott megláttam azokat a, Számomra nem tetsző és sajnálatos dolgokat, amelyek nyilvánvalóan nem tudtak fölébe kerekedni az alaphírnek, de amelyek, amelyek súlyosan rongálták a, a hangulatomat, beleértve azt a, azt a szóváltást, vagy ugye ez nem a szó konkrét értelmében zajlott, ami a miniszterelnök és a szerző között volt. Ez egy tegnap is? Volt egy szolgáltás, Hát volt, volt, a, érfordul, volt, volt egy Facebook üzenet talán, de lehet, hogy a azt Mr. Fogom, a és akkor, akkor válaszolt rá a Krasznahorkai. Ja, azt nem is láttam. Azt nem is láttam. É, értem, ezek, e, ezek viszont tényleg azok, amikre jövőítem, vagy nem tudom, én, nekem most is elkerült a el figyelmet, mert ez az én szegénységi bizonyítványom, ezek annyira nem érdekesek ahhoz képest, amire az élet szól. És ami a Nobel-díj, és ez tartozik, az is bocsánat, hogy a Krasnodaltai, tipikusan az a szerző, és ez nagyon-nagyon gyakori a legnagyobbak között, akiknél azért van egy nagy szintváltás, akkor, amikor konkrét közéleti témákról megnyilvánul, és akkor, amikor kozmikus összefüggésekről és az emberlét állapotáról beszélt. Tehát egy írónál engem tényleg mindig az érdekel, hogy a, a művészetével mit mond, és ebben ebbe nem vitat, köszönöm. El, el, csak visszaemlékszem a Kertésziműre történetre, ahol ez szintén megismétlődött. Vagy nem megismétlődött, hanem akkor vissza... Én nem is emlékeztem, hogy ez annyira régen volt. Akkor. szorálló évvel ezen Igen. Egyfelől régen, másfelől, meg hogyha a magyar irodalom elismerétségét nézzük a, a nemzetek sorában levő helyzetünk, az nem azt mutatja, mint ami az irodalmi Nobel-díjaink elmúlt időben kapott számok között van, de abban, abban ott akkor szintén mérhetetlen méltatlanságot éreztem, és abban teljesen igazad van. Hogy csak habáltam, hogy zavarja a mikrofont, majd leveszem. Hogy hogy, hogy ez a méltatlanság, ez zavar. De ez... Okay, ezt értem. Ez mindig van. Én nem, nem tudok más mondani, mint hogy Köszön. hogy félreálltam, letöröltem egy másik magyar költőnek a szavát, ez egészen nem éri meg a figyelmet sem, szerintem. Tehát más, mások, a, mások a nagyságrendek. És ilyen szempontból meg nagyon ajánlom, hogy, hogy mélyeggyel akkor a többi Krasna is. Neked különösen ajánlom az ellenállás melankóliáját, ami szerintem egy a telekethez nagyon közel állhat akkor, hogyha hosszú mondatokon átveregszed magad. Ez az, hogy uh, ez nekem ne, nagyon nehezen megy. Elhiszem. I időt kell szánni. A, a filmet sem láttad? A, a zenéjét Hát én a tudom ajánlani. Az egy nehéz kérdés, igen, hogy 2025-ben ezek, ezek ez az időhöz való viszony ez mennyire élheti túl a, a biológiánkat is érintő információs robbanást, de szerintem nagyon megéri megpróbálkozni vele. Tehát az a, az a fajta szentelen, egocentrikus, kérlehetetlen, kicsit gyerekes, Uh, erkölsi intr intranzigencia, hajlíthatatlanság, ami, ami gyakran téged is a frusztrációba kerget, azt szerintem tökéletesen leképeződik ebben a ebben a műben és általában használkainak az életművében. Ami az, az is hozzá tartozik, hogy is, bocsánat, lefom mind számot, hogy, hogy, hogy szokott ő tiltakozni azzal a szemben, amikor mondjuk a Sátán azt a szocialista világ politikai parabolájaként szokták olvasni. Mindig azt mondja, hogy itt nem a politika érdekli, ő, amikor kritizál, akkor, akkor az embernek a létezését kritizálja, és nem egy politikai rendszert, vagy politikai fajalat, vagy nem tudom. Hát, amit ajánlottál nekem. Nekem a kedvencem és szentem, nekem is az ellenállás melankóliája. Jó, rendben van. 300 oldal körül van, és szerintem egészen, egészen raboljájtő világa van. Jó. És a, egyébként a legszebb regényszerrelások egyike, ami a végén történik. Azt tudod, hogy a Krasna Horkait, amikor elkezdted olvasni, akkor miért kezdted elolvasni? Tehát az első könyvét, amit elolvastál, azt miért vetted a kezedbe? Ajánlottad. Azért tehát, nem, nem. Az, az nem volt annyira érdekes. Egyetem is a koromban a vad felfedezés állapotában voltam, és ami fontosnak tűnt, ezt olvastam. Ami élményt bennem feltűnt most, az az, amikor nagyjából 11-12 évvel ezelőtt Prágában egy cseh írónővel beszélgettem mindenféle irodalmi dolgokról, hosszú történet, hogy hogy kerültünk össze, de egy híresebb cseh írónővel, aki, amikor elkezdtünk a magyar irodalomról beszélni, magyar és csehkvartás irodalomról beszélni, akkor átradölt, elköldjött a szeme, és hosszan elkezdte idézni a sátánt angol fordításának az első oldalát, nem mondatát, hanem oldalát, amiből megláttam egy kicsit egy külső szemmel, hogy a Krasnorkai konkrétan mit jelent a világirodalomban, ma olyan emberek számára, akik, akik hát nem csak így végigszaladnak az éppen aktuális sikerkönyvekkel, hanem, hanem van egy közelebbi. Igen, azt akartam még neked visszajönni, hogy sajnos. Gyönyörű volt, igen. A nyár véget érte, az olvasásomnak sokkal többet ártott, mint én feltételeztem, mert kell egy olyan nyugalmi állapot, amely nyugalmi állapot az elmúlt időben engem elkerült, vagy nem tudtam megteremteni, az én kudarcom aminek következtében az egyáltalán, tehát a nem a horkaira, hanem a bármire fordított olvasási mennyiség nagyon jelentősen csökkent. Kell valami belső nyugalom nekem ahhoz, hogy olvasni tudjak. Meg sokat tudna segíteni azért a saját határkielölések. Igen, hát. azt ember... úgy is lehet olvasni, hogyha az ember napi fél órát kijelöl lefekvés előtt után, igen, szané, majd, bármikor, ezt majd taníthod nekem november első felében, hogy ez hogy kell csinálni. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, és hogyha minden igazakommal találkozunk. Köszönöm születésnapot. Köszönöm Saj, szívesen. Servus. Szia. Ma a Gábor a második, akivel beszéltem telefonon, az első a volt természetesen. Csak azért mondom, mert az az őszinte öröm, ami bennük van, mind a ketteikben, más-más módon egy hazánk fiát ért kitüntetés kapcsán, ez önmagában számomra egy olyan szép dolog, tehát nekem még tanulnom kell azt, hogy hogyan lehet más örömének örülni ilyen mértékben, és ezt sose fogom tudni olyan mértékben el sajátítani ennek, Lelki okai vannak, mint hogy ezt ők teszik, de nem is azt mondom, hogy próbálom megtanulni, nem megtanulni, hanem ez, ez a megtanulni, ez olyan, mint hogyha másolni akarnám. Annak örülök, hogy az ő örömük az nem elsősorban agresszivitást vált ki belőlem, bár sokszor azt is, hanem azért valamit előhoz abból a rejtett örömből, amit saját magam számára nélkülük nem tudnék előbányászni. Gratulálok a Szerzőnek, és gratulálok a Honpolának is, és a Filipovnak is, valamint a hozzátartozójának részint, hogy ilyenek részint a születésnaposnak. Igen. Jó reggel. Jó reggel, kívánok! Um, ugye szokásomhoz híven a Gáborral beszélgettem ön előtt, a Filipovval. Részint az első podcastról, ami az Egyesült Intézet munkáját illeti, mert a indult egy sorozat, részint természetesen a Krasznahorkai Horkai Nobel-díjáról. Ön fiatalabb, mint én, Navras és Tiborral beszélgetek, vagy ő beszélget velem, nézőpont kérdése. A social media és frászkunyhó, Karinti Frigyes után szabadon. Ön mit gondol, hogy változtak az emberek az elmúlt, tudom is én, 40 évben, amióta, azért már többé-kevésbé felnőtt fejjel látta őket, vagy az emberek valójában mindig ugyan ugyanolyanok. És az ember összpontosít rosszul, hogyha egyébként lényegtelen dolgokra koncentrál, és nem a fontos dolgokra. Mert az, hogy maga a világ megváltozott, social media egyebek, ez közhely. De vajon az emberek változtak -e? Szerintem az emberek alapvetően. Az, az emberek nagyon sokat változtak, az ember alapvetően nem változott. Tehát a, azért, azért szoktam a hallgatóinak is mondani, hogy bátran olvassanak akár antik görög drámákat is politikatudomány címén, mert, mert azokban a drámákban is, meg a Shakespeare drámákban is, ott vannak a politika alapvető dilemmái, amiről, amik ma is ugyanúgy nyilván némi módosulással, de lényegét tekintve ugyanúgy jelennek meg az emberek között, és amire ugyanúgy ma, ma is ugyanazokat az örök válaszokat, vagy adjuk meg, vagy ugyanúgy nem tudjuk a válaszokat. Ugyanakkor meg az emberek nagyon sokat változtak. Tehát a, szerintem a hétköznapi életben a közösségi média általában az, hogy ez a fajta elérhetőség, amit a mobiltelefonad jó, az az, azt legyen szeres, hogy érzékeltetni, hogy a kettő közötti különbséget hol lehet megragadni, miközben értem, hogy egy olyan kivonást akarok megvalósítani, ami egyébként semmilyen vonatkozásban nem megvalósítható. Igen, ez egy nehéz dolog, hogy hol lehet meghúzni. Hát én azt mondom, hogy, hogy az nagyon sok mindent változtat az emberek hétköznapi életén, hogy például a mobiltelefon és a Facebook vagy a, a közösségi médiának köszönhetően a tulajdonképpen emberek közötti kapcsolatok, a távolság miatt megszakíthatatlanok. Tehát nincs olyan, ami régen volt, hogy az ember együtt járt valakivel mondjuk egyetemre, és akkor utána az ország különböző pontjaira kerültek, és akkor vagy leveleztek úgy egymással, hogy hetente egyszer, Kaptak legalább a másikról, hogy sírt, vagy pedig meg is szakadt közöttük a kapcsolat. Ma ez nincs, és ezt szerintem nagyon sok mindent megváltoztat az emberek egymáshoz való viszonyában, és az emberek magukban is. Nincs, hogy megváltozott? Ma szerintem, tehát ma igen, olyan ezeren már nincs, hogyha valaki el akarja érni a másikat, akkor el tudja, technikailag el tudja. Korábban ez nem így volt. Most ez technikailag, tehát valaki házára kerül, valaki pedig összegre, mondjuk a Budapesti Egyetemi Évek után, és akkor meg akarják találni egymást, akkor okay. meg tudják találni. Rossz a kérdés, de mást. nem tudom jobban föltenni ön, aki még azon szerencsés vagy szerencsétlenek közé tartozik, akinek van összehasonlítási alapja, hiszen aztán jönnek a generációk, amelyeknek nem áll módjukban összehasonlítani, mert már beleszülettek az újba minőségét tekintve lehet különbséget tenni, vagy hogyan lehet különbséget tenni, vagy sehogy se lehet különbséget tenni? Biztosan lehet minőséget tekintve is különbséget tenni. Én, én így első körben azt mondanám, hogy más. Tehát más. Más más, értéke volt egy kapcsolatnak, amikor az ember tudta, hogy két hét múlva lediplomázunk, és utána nem biztos, hogy fogjuk tudni tartani a kapcsolatot, mint most, amikor találkoznak akár az egyetemen, akár csak találkoznak egy koncerten vagy egy fesztiválon, megadják egymásnak a telefonszámot és elméletileg ott van a lehetőség, hogy, hogy mikor újra aztán ez gyakorlatra váltják ez, ez az ő döntésük. Tehát ez, mondhatnám azt, hogy ez sokkal jobb, de nem biztos, mert pont megszűnik az időnek, az, a, az emberi kapcsolatokban, az időnek és a távolságnak az a rostáló szerepe amiha úgy tetszik, akkor fájdalom megtessé, teszi időnként a kapcsolatok megszakadását is, vagy éppen értékesebbé teszi a kapcsolatok fennmaradását és fenntartását, ami a mi nemzedékünknél még mindennapos volt annak idén. Ma már ilyen nincs, ma már az ember találkozik valakivel, beszélnek három mondatot, ha akarják, megadják egymásnak a tudom, telefonszámokat, vagy közösségi médiában megkeresik a másikat, és akkor ugyanúgy folytatják a kapcsolatot, tehát ilyen értelemben szerintem ez egy kicsit leértékeli a kapcsolatokat, ugyanakkor abból a szempontból meg jobb, hogy, hogy ezek a kapcsolatok, ezek fenn tudnak maradni ilyenkor. Az Eszterházi úgy beszélt a saját gyerekeiről, egy telefonos interjú van, amelyet volt múdom annak idején. Nekem létrehozni volt egy riporter, kerestetik még a Kalipszóban, ahol már a, a mester, hogy az egyik jelöltel beszélget, ez egészen páratlan volt, és kérdezte tőle a gyerekneveléssel kapcsolatban, és akkor mondta az eszterelés, hogy neki hány gyereke van, de idővel egyre többnek látszanak. Tehát, mintha többi gyereke lenne, mint ahány van valójában. Önnek kevesebb gyereke van, de ők is, látszal, vagy ők is tűrhetnek idővel egyre többnek. Mit gondol arról, hogy amiről mi beszélgetünk, arra egyébként a gyerekeket lehet tanítani, vagy ez egyébként abban a formában, ahogy ön tanít a jogi egyetemen, taníthatatlan? Szerintem ez hát ilyen értelemben taníthatatlan, mert az ő számukra ez teljesen természetes, hogy ezek hogy, hogy a kapcsolatok vannak. És, és, tehát, ez, ez egy kicsit olyan műnő, amikor az én nagypapám mesélt nekem mindig arról, meg az édesapám is, hogy annak idején mennyivel nehezebb volt a cséplőgép mellett dolgozni, mint ma egyébként ülni a szobában, és nem tudom, hogy olvasni könyveket. És ez mi, hogy mi, tudat, tudat szempontjából felfogtam, tudatosan felfogtam, de mégsem tudtam elvinni azt az élethelyzetet, mert az én életemnek ez nem volt része. Hasonlóképpen, ha én most elkezdeném mesélni a gyerekeimnek, hogy milyen volt az, amikor annak idején, ugye nem volt. Jól beszél, mert én, én nem ezt kérdezem. kérdezem, én azt kérdezem, hogy miközben önnek van ételt tapasztalata, ez az élettapasztalata egy technológiailag egyáltalán más, minden szempontból vagy sok szempontból másféleképpen működő világban tárgyasíthatók-e tételmondatok formájában? Na, ez a nagy kérdése szerintem többek között a politikának, nemcsak a politikának, a társadalmi együttélésnek is, a különböző nemzedékek közötti együttélésnek is, a nemzeti kilázadásokat szerintem legtöbbször ez váltja ki, hogy egész egyszerűen a fiatalabb nemzedékek számára az az élményanyag, ami az idősebb nemzedékek számára természetes volt, és amit ők megpróbálnak elmagyarázni, az egész életszerűen nem hihető. Tudásszerűen hihető, meghallgatják, igen, ez akkor úgy volt, de ma ez nem így van, tehát akkor miért kéne ezeket a tanulságokat figyelembe venni, vagy komolyan venni, amik az előző nemzedékek számára úgymutatók voltak. Igen, ugye, a kérdések természetesen egy témának az esernyői alatt zajlanak, ugye mindig eszembe jut a Bödöcs, aki arról beszélt, hogy nem tudom, a legkülönbözőbb dolgokról beszélgetnek a rokonok, az unokával a gyerekkel, de a végén mégiscsak azt az egyetlen kérdést teszik fel, hogy is mi volt ebédre, hogy e, e, itt a kraszna kapcsán én annyira alávalónak, annyira galádnak, annyira kicsinyesnek, annyira... Érdektelennek találom azt, ami mindenhol megjelenik, ki, ki, hogyan reagált az ő kitüntetésére. Nagyjából olyan, mint amikor a szüleim annak idején elmentek a zenakadémiára vagy az operába, és akkor nem tudom, egy bizonyos környezetben azt kérdezték, hogy tele volt-e. Holott hát ugye egy koncertet alapvetően nem az fémjelez, hogy tele volt-e vagy sem, és a Krasznahorkai Nobel díjás az fémjelzi, hogy X vagy Y gratulált, vagy valami hülyeséget írt e, gratuláció címszóval. És mégis ez jelenik meg, már a a Kertész Imre Nobel-díja kapcsán is ott volt, és gőzerűvel dolgozom azon, hogy ezt, mint Kalocsán a homokot elsöpörjem, ami ugye Kalocsán a forradalmi ezredben ez egy rendszeres tevékenység volt, de hát Kalocsán homokot söpörni az egy teljesen fölösleges tevékenység volt, mintha a Xerxes korbácsoltatta volna meg a tengert. És mégis ez van, és lám, mégis erről kérdezem Önt. Hogy igen, hogy, hogy, az, hogy ezek hasznosak-e, ezek a tudósítások, hogy ki hogyan hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, ez, hogy ez semmi más, mint a balzakféle opera, a balzakféle opera az soha se az operáról szól, hanem arról a társasági életről, igen. amit az emberek az operában élnek. Ugye a Kraszta Horkainak a Nobel-díja az elvileg semmi másról nem szólhatna, mint hogy az emberek azt mondják, hogy hopp, hogy örülök, mert nekem is, én is szerettem, vagy hopp, nem ismerem, elmelek a könyvesboltba, vagy megnézem az interneten, hol fellelhető, és elolvasom. Ez képest másod és harmadlagosak azok az első reakciók, amelyek ezt követik. Igen, de hát ez is ilyen. Pont olyan örök emberi, mint amiről beszélgetünk, hogy van-e az emberben örök, örök emberi, vagy pedig ezek változnak. Ez nem változik. Tehát van, aki, azzal foglalko... van, aki a teljesítménnyel magával foglalkozik. Ezért én, én magam is egyébként, de hát mert önmagában ez is, tehát annak kérdő, hogy én nem ismerem Kraszlan és a, a munkásságát is csak töredékesen ismerem, de ennek ellenére a... Úgy gondoltam, hogy egy gratuláló mondatot, bár nem tartom valószínűleg, hogy Krasztán László valaha is számon tartalálsz, hogy nem, és kiból nem, de mégis úgy gondoltam, hogy ennyi kell, de ennél többet nem. Éppen azért, mert én sem tartom fontosnak, hogy egyébként ki mit gondol Krasztán László Nobel díjáról maga a teljesítmény, akármit is gondol róla, de maga a teljesítmény az, ami elismerésre méltó. De abban a kocsiban, utaz, amiben utazom, a szóképletes értelmében mégis megkarcolódott azáltal, ahogy a miniszterelnök és az író egymással párbeszédet folytattak. Azt tudom, mert nem olvastam. Hát akkor, oké, okay, rendben van, nem fogom hogy, de, tehát, hogy, hogy az a jelenség van benne, amiről az előbb beszéltünk. Meg hát Aha. az, hogy mi van ebédre, meg hogy sokan voltak-e a a zenakadémiám, vagy a mi pápam. Igen, de pontosan azért, mivel engem a teljesítmény érdekel, ezért nem olvasom el azt, hogy másnap milyen gondolataim vannak ezzel. De holnap elmegy a könyvesboltba, és veszek a horkait? Nem. Mi alapján csak én hogy mit olvas? Van raszna horkaim, hát azért, hogy Másrészt, mi alapján választom ki? Érdeklődésem alapján. Szintén az érdeklődésem alapján. Ha új írókról van szó, általam nem ismert írókról, van, ha már szétirodalomról beszélünk, ha új írókról van szó és általam nem ismert írókról van szó, akkor, akkor általában meg utána nézni, hogy ő milyen. És akkor van úgy, hogy teljesen... Vakon is veszek egy könyvet, csak mert mondjuk a címenek tetszik, vagy csak mert éppen a, a, a, a fülszövegnek tetszik. De az is lehet, hogy valaki felhív, ismerősök, felhívják rá a figyelmet, és akkor az alapján. Antikvárium bújása megmaradt? Meg, meg, természetesen. Amikor időn van rá, éken, akkor Jó, volt, én, igen, akkor megmaradt. Jó, hogy említette az időt. Ö, időt, hangulatot ö, ön bármilyen ö, körülmények között tud olvasni? Nem. Most már nem. Régen igen. Megöregedtem, azt kell, hogy mondjam. Egyrészt azt vettem észre, hogy sokkal fáradtabb a szemem az olvasáshoz. Sokkal pihentebbnek kell ahhoz, hogy olvasni tudjak. Most már nem, nem tudok úgy hosszabb szöveget elkezdeni olvasni, hogy csak úgy mondjuk egy, egy buszmegállóban a busz érkezéséig előkapom hmm. és, és olvasok. Sokkal jobban kell koncentrálnom és és ha, hamarabb el is fárad a szemem, például, hogy autóban olvasok, akkor nagyon nagy a kísértés, hogy elaludjak. a, a már Amikor tásként értelem. De volt olyan, mint olvasok, a Filippov, aki is. én nem is tudom, hogy hogyan tájékozódik az utcán, mert ott is olvas, miközben megy. Hát volt, volt olyan, volt olyan, igen, de most ezt már nem, nekem ez annyira nincs benne az életemben. Hát a Filippov fiatalabb, mint ön. Éjjel, hát akkor lehet, hogy megyőnek. Lehet, hogy nem fog eljönni ez a korszak, hát ki tudja. És e, igen, tehát e, most már sokkal, sokkal jobban meg kell választanom azt az időpontot, amikor olvasni volt. Nem tudok államból és minden körülmények között között olvasni. Gondolkodtam azon, hogy milyen siker az ön felhívása a választókerületében arra a kampány, módra, amiről hetekkel ezelőtt beszéltünk, mert e, mintha pont az ellenkezőjét érte volna el vele, mint ami egyébként a szándékában állt. Az ellenkezőjét? Azt nem gondolom, de, de szerintem nagyon magyar, egy nagyon magyar történet. Megmondom, hogy mennyiben az ellenkezőjét, hogy önból, önből például ki lehetett azt váltani, amit azért nem könnyű kiváltani, hogy foglalkozzon önmagától a másiknak az önreakciójára adott reakcióival. Hát igen, de ez, mondhatjuk azt is, hogy szándékos volt. Tehát jelen pillanatban ebben a választókerületben egyetlen aktív ellenjelöltem van, ez a demokratikus koalíció attól? Aki, aki több szólított már még. tehát ilyen értelemben én ezzel éppen egy példát akartam mutatni. Értem, az, de ön is megszólította ezzel, te és, és ugye az ő, el, hát azt ő, ő neki az erre adott reakciója, majd az ő reakciója végül is nem egy olyan emelkedett hangulatú beszélgetést hozott létre, vagy egy, egyáltalán egy megállapodást. De, az... nem, nem hozott létre megállapodást, de nem is egy rossz hangulatú beszélgetést hozott létre szerintem. Tehát én az ő reakciójában kifejezetten a humort is látom. Tehát én ezt nem tartom egy tragikus történetnek. A maga a történet annyiban, nem, hanem is tragikus, de mondjuk, hogy örkényi, hogy ugye én kezdeményeztem egy etikai kódexet, ami, ami azt jelentené ki, hogy békében kampányolunk, az ellenfelem pedig azt mondta, hogy nem írja alá az etikai kódexet, mert ő békében kampányol. Tehát ez szerintem nagyon abszurd vagy groteszka úgy tetszik, de jól kifejezi azokat a lélektani gubancokat, amik a magyar politikát szerintem átmegátszóljuk. Még ilyen kicsiben és egy nagyon egyszerű eset kapcsán is. Emiatt nem tudunk leülni egymással beszélni sokszor, mert mindenki attól fél, hogyha a másikkal, magyarán a DK jelöltje attól félt, hogyha esetleg aláírja az etikai kódexet, akkor ő a kollaboráns vágyját kapja meg más politikusoktól, vagy akár a saját pártjának központjától is. Ezért miközben egyetért az etikai kódextel, ez többször ki is jelenti, hogy egyetért, de nem hajlandó ezt aláírásával megerősíteni, mert nem tőlem fél alapvetően, hanem a saját pártársaitól, vagy a saját oldalán lévő más politikusoktól. Alappal? Hát én ezt nem tudom, nem Fordítva De, kérdezem, alapval, de fordítva, tehát hogy ön egyébként hasonló megnyilvárulásai, vagy tehát, e, a, a BAK István féle megnyilvárulásai miatt kapott-e már szemrehányást, amiatt, hogy ezt e, hogyan reagáltak rá a pattársai? Tehát most nem a BAK helyzetét kert, de Amiatt, hanem, hogy én, Hogyha én ezt most elfogadtam volna? Nem, hogy nem mokapném. ön csinált olyasmit, amivel azt mondták, hogy Ér? ezzel rosszat tettél, Tibor. Nem, so, engem sosem, Tehát én a Fideszem belül uh, soha nem kaptam olyan véleményt, hogy hát ezt nem kellett volna. Ugye volt olyan a 2022-es kampányban, amikor legalábbis az újságírek szerint senki nem ült le senkivel vitatkozni. Uh, engem Ríg Lajos az akkori ellenfelem, jobbikus ellenfelem kihívott egy vitára, és leültünk vitatkozni. Soha egy rossz szóltan kaptam, emiatt, hogy én miért ülök le vitatkozni, mindenki rám bízta, hogy a választó körülökben azt csinálok, amit jólnak látok. Szavai szerint egy politikusnak kutya kötelessége azokkal is leülni, akikkel nem kellemes beszélgetni, akikkel szinte semmiben nem értenek egyet, vagy emberleg is antipatikusak egymásnak. Ezzel a véleményemmel egyébként még a saját pártomban is kisebbségben vagyok. Ugye ez egy részlet a mondénelestre este elhangzottakkal kapcsolatban, amire egyébként én regisztráltam, de aztán uh, időtorlódás miatt nem mentem el. Um, ebben nem az van benne, hogy azért időnként mégis? Időnként mégis eljön? Nem, hanem, hogy időnként mégis kapszemre hányást. Tehát amikor azt mondja, hogy kisebbségben marad, nem. az mit fejez ki? Hát azt, azt fejeztük ki, hogy hallom, amikor beszélgetünk, egymás közt bizonyos kérdésekről, témákról, és én pontosan tudom, hogy az a többségi álláspont, hogy, hogy ezzel és azzal én nem ülök le, én ezzel nem tárgyalok, és a többi, és a többi, miközben én meg, én meg nem ezt teszem. Egy, ez egész, de nem azt jelenti, hogy a davracsistem érültél le ezzel, meg ezzel. Én soha ilyennel nem találkoztam, soha. Ez egy visszafordíthatatlan folyamat? Nem tudom, én nem tartom annak, Hát magam részéről én ezt visszafordítom. Ahhoz nagyon nagyobb kellene csalódnom általában az emberekben, hogy azt mondjam, hogy nem ülök le XY-nal, aki pedig abszolút antipatikus számomra. De a másik oldalon viszont ez a kategórikus elzárkózást, ez nem tartom hozzá. hozzáteszem, hogy nagy hagyományai vannak a magyar politikában, tehát akár média bolykottok is. Jó ezért részikán. is okozott ugye meglepetést a Merkel megnyilvánulása. A Merkel megnyilvánulás. Hát aki azt mondta, hogy... hogy beszélni kell? Tehát, hogy le kell igen. ülni. De ezt a, ezt a Merkel mondta? Mert én is, is ezt mondtam. beszélgetünk. Igen, igen, igen, igen, igen. Igen, jó, én ezt nem tudtam, hogy Merkel ezt mondta. De. Hát én is így gondolom. Hát a politika az abból áll, hogy az emberek egymással, vagy abból is áll, hogy az emberek beszélnek egymással, és még mondom, a hétköznapi ember minden további nélkül megteheti azt, hogy azt mondja, hogy én ezzel és ezzel nem állok szóba. Szerintem egy politikusnál nagyon-nagyon súlyos nagyon súlyos vádnak kell ahhoz lenni. Én csak emlékeztetem arra, hogy 2006 és tíz között, amikor Gyurcsony ferenc kapcsolatban ugye azt a döntést hozta a Fidesz, hogy kivonul minden egyes napi rendelőtti előtti feszorolásánál, maradtam sőt, ugye, ami, amit a, ami akkor is egy vitatott kérdés volt, hogy miniszterelnök úrnak szólítottam, sőt, még kezet is fogtam vele. Tehát én ezeket a civilizációs vívmányokat, ha úgy tetszik, vagy megnevezéseket, én nem... Persze nagyon fontosnak tartom a hétköznapi életben, én is azért hogy megválogatom, hogy ki az, akinek köszönök, és ki az, akivel kezet fogok, de a politikai életben szerintem nem tehetek ilyen világséget. Ugyanezen az esten az is elhangzott, hogy rosszul viseli, hogy a politika a digitális világban zajlik, mivel, mint öregember öreg ember vagyok, hangsúlyozta, hogy nehéz egyszerre a TikTokon vitézkedni és egy falunapról az emberi kapcsolatokat építeni, és nagyjából visszajutottunk a kraszna horkaihoz, illetve nem visszajutottunk, hanem megint itt vagyunk a körforgalomban, de nem muszáj ugyanott lecsatlakozni róla, mint ahol az előzőleg tettük. Igen, hát ez teljesen más, más, más, más kommunikációs szituáció. A, de attól ember... még a görög drámáknak az üzenete nem változik? Szerintem nem. Szerintem nem A változik. két világ Igen. hol válik el egymástól, ami egy rossz kérdés, de most nem tudtam jobban föltenni. A, ez a modern, a változó, tehát az, ami megváltozott, és Igen. az, ami állandóban adott. Hát szerintem az, igaz, az élet igazán lényeges kérdéseire ugyanúgy nem tudjuk a választ, mint nem tudtuk 2000 évben ezelőtt, vagy 3000 évben ezelőtt. És ez, ezek a, ez az, ami változatlan. És a, a lényeges kérdések itt azok, hogy, hogy mi az élet, mi az élet értelme ki a jó, ki a rossz, nem tudjuk egészen biztosan mindig. Vannak válaszaink, ezek a válaszok ezek két-három ezer éve ugyanazok, de valójában ugye mindig csak a bizonytalanság lenni ezeket körül, hogy való, valóban igazunk van-e. Ehhez képest a, a, az élet számos, azt mondom, hogy felületes az, az értékítélet, számos uh, a minden nap életen összefüggő igazsága pedig, vagy, vagy megállapítása pedig, változik a technológiai fejlettséggel, a, az emberi kapcsolatok összetettségének változásával, és a két értéki. Tehát, hogy ma, mi a szerelem ma, mi, az, mi volt a szerelem 3000 évvel ezelőtt, annak vannak örök, lényegi elemei, amik nem változnak, amíg ember lesz, addig a szerelemnek lesznek olyan alatt elemei, ami ugyanazok, ami nem csak a testi, hanem a lelki is és a többi, és vannak változás És a politikus? A, a, a, a, a politikának is vannak állandó, tehát az, hogy ugye az állandó kérdés, az és a politika kapcsolata, ki a jó a politikában, vagy az -e a jó a politikában, aki jó ember, a hétköznapi életben önzetlen, kedves... Csak az a kérdés, hogy ha valaki jó ember de facto, de ez nem látszik a TikTokon, az vajon kétségbe vonja-e az ő jó emberségét, amit egyébként permanensen gyakorol, ami egyébként egy komplet hülyeségnek hangzik, de most nagyjából mégis erről beszélgetünk. Igen, ez, ez, ez, egy, ez egy jelentős és nagy kérdés. Ez ugyanolyan kérdés, mint a, ami van van valaki, van olyan ember, aki, aki nagyon jó az, az életben, tehát adakozó, kedves, önzetlen, megértő, nem tudom én, a barátaiért, szeretteiért él, és a többi. a politikában viszont csapni való politikus, és ebből az úton lehet, hogy egy olyan, Miközben ő egy jó ember, akik is személyesen ismerik, azok tudják, hogy egy nagyon jó ember, de mint politikus, olyan képrajzolódik ki hogy ahogy a Igen. Szépen, nem erről számára... beszélek. Arról beszélek, hogy valaki a médiában, és annak a legmodernebb megnyilvánulásaiban nem tudja megmutatni magát olyannak, mint amilyen ő egyébként. Igen, Igen. ez ilyen is van. De ez vajon Igen, csak, de, ez politikai, is a fontos... de ez az ő politikai képességeiről szól, vagy arról szól, hogy Igen. rossz a technikai stábja, miről szól? Hát lehet, hogy arról is szól, arról is szól, hogy rossz a technikai stábja, de szerintem alapvetően a politikai képességeiről. Ezek a politikai képességek ezért újak, tehát ezek nem voltak meg három ezer éve, hogy az ember közösségi. Jó, de értem, de, de ahogy tetszik, akkor most ezt is megpróbáljuk rokonítani örök politikai készségekkel, az, hogy az ember hogyan beszél három emberrel, vagy hogyan beszél egy népgyűlésen, Igen. ez másfajta készséget követel. Ez nem azt jelenti, hogy az egyiknél őszintétlen lenne az egyik szituációban, hanem egyszerűen másfajta nyelvi készséget, másfajta szótárat, másfajta gesztikulációrendszert követel meg, meg kell ezeket is tanulni. Okay. És vagy, vagy van az embernek ez tehetsége, vagy nincs. westframe az a választókörzete, ahol ön indul, az e tekintetben tesz-e olyan mértékben különbséget, mint ahogy egyébként ezen a mandiner ez megfogalmazódott. Ők a helybenérői navracs kíváncsiak, vagy legalább ilyen mértékben kíváncsiak az ön TikTok tevékenységére. És most nem azt kérdeztem, hogy le van-e maradva a főváros mögött, azt kérdeztem, ott mi az aktuális helyzet. Én, én Ugye Lázár János gondolok. korában azt mondta, hogy azért kell az embernek a saját közvetében lennie, mert a az szembesül azzal, hogy nem olyan problémák foglalkoztatják őket, mint Budapesten, most az embereket. Én most én ezt nem helyezem hierarchiába, hiába, és Lázár a szó jó vagy rossz értelmében hangzott el, hanem csak egy konkrét hivatkozásként. Mennyire érzékeli azt, hogy az egy másik élet, mint amit egyébként a fővárosban él? Érzékelem, abszolút érzékelem, abszolút érzékelem, persze. Persze, Tehát teljesen. De ez nem azt jelenti, hogy teljesen más élet, hanem azt, hogy máshol vannak a súlypontjai az életnek. A sokkal nagyobb a szerepe a személyes kapcsolatoknak. Nagy... Tehát, hogyha azt kérdezi, hogy a TikTok navraci, hogy a falusi ott szeretik-e jobban a választókörületben, akkor azt tudom mondani, hogy azt szeretik a legjobban, hogyha rá tudnak ismerni a TikTok van a falusi navracisra. És ha, ha sorrendbe kell tenni a, az ország fontos híreit, azok Budapesten ugyanolyan sorrendben jelentkeznek-e, mint Veszprém 3 -asban? Nem. Mennyire más? Nem. A... Ha, nagyon, tehát ezt tudom mondani, más, mások, más, nagyon más. Tehát sokkal több a szimbolikus, sokkal több az ideológikus vita Budapesten, egy ilyen sokkal mediatizáltabb politikai közeg és közvélemény van Budapesten, mint, mint itt a választókerületen. De ez azt, az azt jelenti, jelenti mondani, egyébként, hogyha a Veszprém 3 mutatnánk be Budapestnek, akkor Budapest ugyanolyan döbbenten nézne Westframe 3-asra, mint ahogy a Veszprém 3-as néz Budapest. Igen, igen, igen. Csak igen. ezt ritkában szokták megtenni? Ezért, ezért nagyon sajnálom, hogy az újságírók nagyon-nagyon ritkán veszik a fáradtságot, hogy kimozduljanak a budapesti szerkesztőségekből, mert akkor talán a politikáról alkotott képük is kicsit másabb lenne. Ez így van a hallgatónak is, ezt szoktam mindig mondani. Hogyha valójában a politikát, politikáról akarnak majd a jövőben véleményt formálni, akkor, akkor ne csak szakirodalom, ne csak Budapest, hanem és ne csak megyei jogú városok. Szerintem sokkal kisebb a különbség a megyei jogúvárosok és Budapest politikája között, mint a megyei jogúvárosok és mondjuk az én választókeretőm, tehát a kisvárosok és a falvak politikája között. Ezzel együtt nagyon többennek ajánlani. Ternában volt egy felvétel, ahol, mint a csintal, amin Horgábor említette a Telesznek a a Tiszaburán készített videóját, egész döbbenetes hatás gyakorolt rá. Én terem, megkerestem az egyik szerzőt, akivel szívesen beszélgetnék, de a vidéki Magyarországról ott 16 percben egy olyan koncentrátumot kaptam, ami leemérhetően pálinkában nem létezik, mert akkor attól az ember egy kupicától berúgna. Egészen elképesztő volt. Igen, de tiszab is azért egy speciális eset. Tehát én nem vagyok, egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy a tiszaburrán rögzített képek és beszélgetések elhangzomának veszprém el, olyan. Eben, Ez könnyen, a veszprém árvás egy választó körületén. Ez nagyon tiszabura e nagyon más, mint a Balaton környék. Ezt én teljes mértékben megértem, én minden esetre szívesen venném, hogyha valaki ezt a tiszaburát nekem elmagyarázna, és azt is elmagyarázna, hogy az hogyan maradhat következmények. Na látja, ha jó politológusok lennének Magyarországon, és jó szociológusok lennének Magyarországon, akkor Ilyen elemző műsorok lennének a, egyébként a médiában, ahol, ahol általában a helyi politikát, a helyi társadalmakat, a Magyarország elképesztő sokszínűségét el tudnák magyarázni, ez érdeklődő, nem? mert jelen pillanatban ma úgy tételezzük fel, hogy hogy Tunyog matorcstól köztegig egy homogén kultúrájú és, és politikájú társadalomban élünk. Alapvető értékrendszerben, szerveződésben, szervezettségben, politikai orientációban, mint nagyon-nagyon különbözőek ezek a közösségek. Tényleg senki, az évvilágban senki nem foglalkozik velük, vagy akik foglalkoznak velük, azok, azok ne, nem gyűjtnek el a nyilvánosságig. Hát akkor az azon ritka eset, vagy nem ritka esetek közé tartsuk a mai beszélgetésünk, hogy tökéletes konszenzusban búcsúzunk el az, hogy egy hírművését. Álva jó Viszont Viszontlátásra, viszont kívánok. Viszont Hát azt nem mondom, hogy melegen, de tudom ajánlani önöknek. Csak mindjárt megmondom, hogy kinek írtam, hát hogyha így eljut hozzá, így is a hír, hogy nem. Valamilyen szexuális okán kerestem Presinski Juditot. Kaphatnék egy telefonszámot, Fiala János. Presinski Judittal szereti beszélni, Ő az egyik szerzője a Telex videónak, amely egészen, tehát valamiért elkerülte el a figyelmemet, egészen elképesztő. Figyúk, lányok létezik, hogy a következő beszélgetéshez mind a kettőjüknek a fényképe fönt legyen, vagy? És akkor az is legyen fönt, hogy támogatott tartalom. És könnyen lehetséges, hogy visszaülök az osztor. Mert itt támogatott tartalom következik. Ha nem veszik fel úgy, vagy én hívok rossz számot. Türelem. Jó, Jó reggelt, János! Jó reggelt, már aggódtam, mert az előbb és nem vette fel. Eltűnt a fogadó gombom a telefon. Mit tűnt el? Nem. A, a, a gondon, és nem tudtam, hogy <hállt> <ső. hállt> uh... Fejhallgató beszél? Mert hogyha igen, akkor, akkor bele kéne beszélni, mert egészen más a hangja. Uh -huh. Nem. Nem fejhallgató. Ha, Kihagyosít, így mit, mit hall. Így most, jobb, most jobb. E, legyen széles, mutassa be a szereplőket. Jó? Mert ugye, ha minden igaz, akkor ketten vannak. Illetve mindenki mutatkozott be, be, be magát, Tehát nem kell önnek bemutatkozni, előbb ön be, miután a mi ismerettségünk hamarabbé, és utána pedig Uh -huh. De ez már a műsorban, ez. már a műsor, igen, igen, igen, igen. Jó, kocsan, közben kihangosítottok a telefont elnézés, kérek. Igen, akkor szólt közelebb kell hozzájönni, mert az, az érződik reggel, a hangminőségét. Akkor egyszeres mutatkozzon be! Az nem van a a népszeti Múton rendezvényszervezési osztályának vezetője. Elnézést, és nem tudom kihagyni, hogyan nyer valaki egy ilyen keresztnevet. Um, az édesanyám Romániából származik, és francán nyelvet tanult Gyerekkorában, és egy novellában olvasta ezt a nevet, ami annyira megragadt neki, hogy végül ezt kaptam én keresztnévként. Az első szóval ez, akivel beszélek. Hát nagyon jön előre kérdés, nem én nem az utazság. Remélem. Az ön feladata micsoda? Az én feladatom a Néprajzi Múzeumnak a szakmai és a házon belüli rendezvényeinek a koordinálása szervezése, illetve leginkább összefogása, illetve a rendezvényhelyszínünk, amely külsős rendezvényekre kiadható rendezvényhelyszín, ezeknek a kezelése és felügyelete leginkább, illetve van egy rendezvénycsapatom, ahol, ahol a rendezvényt szervezők Alapvetően foglalkoznak a rendezvényekkel, de így összességében én, én koordinálom a, a működésünket. Úgyhogy ebből a két részből el leginkább a, a, a mi feladat a rendezvényes osztályon. Akkor Éliás Istvánt is arra, kérem, hogy mutatkozzon be. Um, igen, Éliás István vagyok, én az ismeret közvetítési főosztályt lezett, amit itt. És milyen főosztály? Ismeret közvetítési igen. főosztály. Tulajdonképpen a pedagógia tartozik hozzánk, oktatással foglalkozunk, múzeumi ismeret, átadással ismeret. Hát azért is mondjuk a közvetítést, mert azt gondoljuk, hogy mi inkább csak egy kapocs vagyunk a kiányzási tartalmak, múzeumi tartalmak és a közönség között, és nem feltétlenül, sőt egyáltalán nem iskolai módszerekkel dolgozva, Próbáljuk ezt a ismeretet tulajdonképpen hasznos tenni, hogy mind, mind, mindenki számára befogadhatóvá fordítani. Korosztály? Általános bárki foglalkozunk a legkisebbekkel. Van például BABA programunk, akik a mamájukkal érkeznek és együtt dolgoznak még, hiszen kicsi gyerekekről van szó és hát egészen a nyugdívasokig. Természetesen a iskolások adják az ennek a munkának, általában az általános iskolások. A beszélgetésünk apropója, ami nem jelenti azt, hogy attól oldalirányba önök ne térhetnének el, a stílus-ritmus hagyomány a gyűjteményi kiállítás születésnapja. Szarva Zsuzsán több alkalommal volt módon végigjárni, ezt a hatalmas gyűjteményi kiállítást, amely ugye egy éves lett, és ennek alkalmából egésznapos program lesz, ha jól beszélek, akkor az holnap van, ugye 11 az holnap van. És csak azért kérdezem, mert én teljesen el vagyok veszve a naptárban. Tehát ha azt mondták volna, hogy ma van, akkor szintén nem lettem volna zavarban, mert a mai programról reggel negyed kor még lehet beszélni, de én teljesen elvesztem az időérzékemet, amikor elkezdek dolgozni, és ez szeptember elején elkezdődött, és ez nagyjából május végéig fogalmam nem lesz, hogy hanyadika van. Hát ezzel hasonlóan vagyunk szerintem mi is a rendezvény időszakban, ami nagyjából most kezdődik, ugye az őszi szezon az, ami igazán a, a, a múzeumi őszi-téli azon, illetve még a tavaszi egy ideig, de aztán utána, ahogy elérkezik a jó idő, már kitelepülnek a programok a, a múzeumból. Úgyhogy hasonlóan vagyunk mi is itt a dátumokkal. Ugye a tételmondat így szól 2025. október 11-én napos színes program kavalkád várja a látogatókat, és akkor benne van, hogy mi a kiemelt esemény, de én nem szeretnék a kiemelt eseménnyel kezdeni. Én valójában ennek a koncepciójáról vagyok kíváncsi. Azt se kérem önöktől, hogy beszéljenek kronológiai sorrendben, tehát vegyük át a programokat reggel negyed 11-től egészen délután hatig, de ezt is meg lehet tenni, nálam itt van a program, de az, hogy önök miről beszélnek és milyen sorrendben, én ezt önökre bíznám, elsősorban azért hívtam fel önöket, nem is saját magamra vagyok kíváncsi. <gül> É, rendben, akkor um, elkezdem én összességében, hogy mi volt, vagy milyen, nem tudom, tematika vagy téma mentén állítottuk össze például a, a programrepertárt, hogy mit szeretnénk ezen megmutatni, egész pontosan a látogatóknak. Uh, ugye ebben az időszakban van a Mutamok ősi fesztiválja, uh, ezért ezt uh, igyekeztünk összegyúrni egy kicsit a, a gyűjteményi kiállítás egy éves évfordulójával is, illetve az ősi, ünnepkörnek a, az aktualitásával is. Úgyhogy itt egy ilyen szerencsés együttállás van, mert a mutomok közüpercivájának az egyik fő témája az a, a divat, a, az újrahasznosítás, persze, ami, ami nyilván mindenkit értek el, illetve a gyűjteményi kiállításban számos. Um, textil és, és divathoz kapcsolódó anyag van, és azt is látjuk, hogy a látogatóknak ezek a a területei és nagyon-nagyon keresik. Úgyhogy az egyik vonal, ami, amihez kapcsolódik a programokat ezen a programlapon, az, az ez lenne, ami ugye a kiemelt programhoz is kapcsolódik, ami a Magyar Nemzeti együttesnek a, a viseletbenutatója. De hogyan kapcsolódik? De. A, hát leginkább úgy kapcsolódik, hogy a Nemzeti Tánce Együttesnek van egy, egy csodálatos um, viseleggyűjteménye, ami, ami gyakorlatilag múzeumi értékű viseleggyűjtemény, illetve amiket készítenek ők a felépéseikre uh, uh, ruhák, um, azokból is uh, hoznak egy uh, egy repertoárt, és az egyes tájegységekre lebontva fogják megmutatni zenével, tánccal a viseleteket, tehát gyakorlatilag a területek, vagy a, igen, a tájegységek, amik megtalálhatóak egyébként a gyűjteményi kiállításban is, valamilyen formában, akár tárgyak akár ruhák, vagy textilek formájában, azok egy kicsit kilépnek most egy ilyen előadásba, amiben... A kiemelt esemény mikor, lesz. hol... A kiemelt esemény, ezzel kezdődik az egész program nap, 10 óra 30 tól 11.30-ig lesz. A, a csendes illetve hát a, az aulában, a bejárati aulánkban, nem a hőségtere felőli, hanem a túloldali aulában. Úgyhogy ott lehet keresni ezt a programot. Iliás um, úr a szót, vagy marad banka akkor maradok én még tovább. Igen. Akkor Ezen kívül összességében, amit a programlapról még öm, tudni kell, az egyik célja például a, a programnak az, hogy az egyik tapasztalata alapján öm, rájöttünk arra, hogy egy üteményi kiállítás, gondolom, hogy ez ön is tapasztalata óriási, és nagyon Igen. sok idő kell ahhoz, hogy ezt jól be lehessen járni. Viszont nem mindenkinek van ennyi ideje, hogy igazán feltérképezze a kiállítás, és nem is biztos, hogy van lehetősége visszajönni, hogyha esetleg különböző Ez egy fontos dolog, van, hiszen Szarvas a külön említette is, hogy Isten igazából az a vágya a Néprajzi Múzeumnak, hogy aki oda egyszer elmegy, éppen ennek a, a szinte befogadhatatlan terjedelme okán visszatérjen. Így van, a jegykonstrukciók is azért fesolóan vannak, így van a felépítve, hogy ez annyira nagy az anyag, ami bekerült ebbe a gyűjteményi kiállításba, hogy elfáradnak az emberek. Vagy tényleg nem is biztos, hogy azzal számolnak, hogy itt, öm, érdemes is fél napot, vagy akár egy egész napot. Öm, De ha már itt tartok, elhettem. akkor árulj el nekem ön vagy Éliás úr, hogy egyébként, aki elmegy a gyűjteményi kiállítást megnézni, és most magamból indulok ki, Miután korábban ezt nem láthatta, hiszen egy éve van ez a kiállítás. Vajon pontosan tudja-e, hogy mire is váltott jegyet? Az véleményem szerint nem feltétlenül. Nyilván akik régebben is ismerik a múzeumunkat, és látták a Kossuth téri kiállítást, az ottani állandó kiállítást, azoknak a egy elvárás, van a elképzelés arról, hát inkább, hogy ez egy sokkal nagyobb tér, ez egy összehasonlíthatatlanul nagyon más struktúráig. Nem is nevezzük sem állandó kiállításnak, sem különösebben ilyen ö, ö, már közorban beélett névben nem látszok. Igen folyamatosan kijavítottak, itt a... tanulta meg a gyűjteményi kiállítás, nem volt könnyű. Igen. Mert a gyűjteményünkről beszél. Igen. igen. a gyűjteményünknek a számtalan izgalma adja ezt a renget, és ugye a 150, nem 173 éves kora adja ezt a hallatlan gazdagságot, ezért is nehéz benne így eligazodni. Tehát az valami erre nem számítanak, és amikor, amikor először akkor általában úgy tapasztaljuk, hogy inkább a gyűjtemény volumene, nagyságrendje, a nagyon nagy anyag gazdagsága az, ami így leköti el, csodálkoztatja a látogatót, és nem, nem, is, nem is tud, meg nem is akar valószínűleg olyankor a mélyére hatolni. Egy pillanatban, hadd kérdezzek nem... valamit, ami ebben a pillanatban jutott eszembe, és technológiailag megvalósítható, hogy egyébként ez így működik-e, vagy sem, azt nem tudom. De van arra nézve bármilyen mérőszám, illetve van annak bármilyen technológiai háttere, hogy önök, a szakemberek tudják azt, hogy a gyűjteményi kiállításnak mely része iránt mutatják a legnagyobb, és mely része iránt mutatják a legkisebb érdeklődést a látogatók beleértve, hogy itt különbséget lehet tenni nők és férfiak, budapestiek és nem budapestiek és életkorosztályok között. Elnézést, hogyha tudálékos volt a kérdés, akkor hagyjuk ki. Nem, nem voltam. Ez, ez olyan szempontból is nyilván ez az leg, egyik legfontosabb um, információ számunkra is, mert hogy uh, vannak elképzelések egy olyan de összeállításánál, de. Hogy és mérhető, valahogyan ezt lehet. Uh... Igen, és meg fog lehet lepődni, nem csak manuálisan, és ott a jelenlétünkkel tudjuk ezt mérni, hanem van olyan technológia, Ed erre amely, amely tudja ezt követni, Igen, tudja követni ami, ami figyeli a mozgást, tud különféle statisztikákat készíteni életkorokról is, sőt, én úgy tudom, hogy a nemekről kapcsolatban is, az, igen, az berendezéstől függően. És, és, és, és mit mutat? És ez, ez mit mutat, mi, a, mi, mi vezet? Hát ennek a beszerelésre szerintem még egyébként fejlesztés alatt áll a múzeumot, a dolgotunk rajta már szerintem két éve. Hogy, hogy ezt meg tudjuk valósítani egyáltalán, Tudom, azért tudunk erről az egészről ennyit, mert nagyon utána jártunk, és szeretnénk ezt mi is látni, hogy a jövőben a, a megvalósuló kiállításokra tudjuk ezeket az adatokat használni, de ez még nem került a gyűjteményi kiállításba beszerelése, mert ez iszonyú hosszú folyamat. Meg... Oké, okay, rendben van, akkor ezt a kérdést átugorva, a, végülis azok a programpontok, amelyek megszülettek, azok Melyi, részében, melyi részét hirdetik ennek a gyűjteményi kiállításnak, és mik ezek a programok, amelyek önöknek is kedvesek? A, még ez egy gondolatmenetet beszélhez, ami egyébként ehhez kapcsolódik, hogy, hogy mi érdekel legjobban a látogatókat. A, ugye az egyik programerem az a gyűjteményi kiállítás top listájának az összeállítása, ami gyakorlatilag arról szól, hogy, hogy szeretnénk, hogyha a látogatók szavaznának 10 darab, műtárgyról, illetve kiválasztanák azokat a műtárgyakat, amik amiket a legérdekesebbnek találnak. És ebből majd a 6. március 5-én a múzeum születésnapján lesz egy eredményhirdetés, és össze fog állni egy ilyen egy vagy egymásfél órás tárlatvezetés gyakorlatilag, ami a látogatóknak a javaslata más látogatóknak, hogy mit nézzenek meg, hogyha egymásfél órájú van uh -huh. a Néprajzi múzeumban. Tehát, hogy ez De ez egy fontos meg... dob, arra nézve van tapasztalat, hogy mennyi időt tölt egy látogató a gyűjteményi kiállításon? Arra nézve van tapasztalat, vannak uh, um, kioszkok elhelyezve a néprajziban gyakorlatilag mindenhol, ahol uh, folyamatosan lehet a kérdőjűveket tölteni, és erre vonatkozóan is van kérdés, hogy milyen időintervallumot töltenek el az emberek a népfelzi múzeumban. Ennek a statisztikának az eredmény általában a 2-3 óra akkor az időre is tekintettel, miután ez a beszélgetés egyrészt az önökkel való ismerkedést is szolgálja, valamint azt, hogy holnap a stílus, ritmus, hagyománya, gyűjtemény, kiállítás születésnapján mi lesz. Én arra kérném önöket, hogy a hátralévő időben, legfeljebb megismételjük a beszélgetést csak más témakörben, beszéljünk azokról a programpontokról, amelyek holnap lesznek. Olyan válogatásban, ahogy az önöknek tetszik. Jó, rendben, akkor térjünk rá a programokra, és mert is itt Öm, Elsősorban ugye lesznek tematikus területvezetéseink minden korosztálynak, segítségünkre lesz az EthnoEco-csapata, akik a Népálybi Múzeumban a, az tudatos uh, életmódot uh, um, segítik, vagy nekik van erre programjuk, ami igazából egy interaktív terletvezetés lesz a, a keremia térben, gyakorlatilag a 0-100 éves korosszáig mindenkit szeretettel várnak, kicsit megismerkedve azzal, hogy a, a konyhai um, eszközök, amik uh, ugye rég múltban használtak, illetve akár a mostani időkben is használtunk, azok hogyan kapcsolódnak uh, um, az őszi um, időszakban, hogyan tárolták az ételeket annó és most, és, uh, és egy kicsit ilyen környezet tudatos uh, témára uh, terelik a Egy Egy terlatvezetés hány emberről zajlik? Általában a terlatvezetés ilyen 40 maximum, nagyon maximum 50 főt. Uh -huh. Ezekre regisztrálni így, kell? Vannak egyes programok, ez egyébként most szerintem talán egy vagy kettő program volt, amire, amire regisztrálni kellett, de általában a helyszínen kezeljük uh -huh. a jelentkezők, mert sokkal egyszerűbb mindenkinek, az idősebb korosztálynak uh -huh. is, a családosoknak is, hogyha itt a helyszínen tudjuk összeállítani a csoportot. Nem szoktuk azt mondani, hogy nem lehet csatlakozni, úgyhogy mindig megoldjuk, hogy hogy mindenki tudja élvezni az adott program elemet. Um, ezen kívül um, lesz um, um, például tárlatvezetés a zsidó tárgyak történetéről, uh -huh. hát egyébként Harvá Zsuzsanna, muzeológus és Szerző Mája Krisztina fogja tartani a gyűjteményi kiállításban, ez is egy tematikus tárlatvezetés, de... Um, emellett lesz um, zenés területvezetésünk is, amit a Népleti Múzeum um, női kórusa fog tartani egy-egy um, témákra és uh, területekre um, szabott um, énekari előadásokkal a gyűjteményi kiállításban, hogy egy kicsit beviszik a zenét a, a kiállításba. Um, nem tudom, hogy Isten esetleg a gyermekprogramok, igenis családi programokról. Igen, mindig kiemelt figyelmet folytunk a családokra, egyébként nagy számban is érkeznek hozzánk, és a kiáltásaink kialakításának, az időszakiáltások kialakításán is például egyik célunk, hogy számukra olyan nyelvet és olyan lehetőséget építsünk a kiáltásokba, amelyek hát, könnyebben és gyerekekkel együtt feldolgozhatóak ezen a napon, és ilyen programokkal várjuk őket, ahol a szülő és a gyerek együtt gondolkodhat, nézelődhet és tulajdonképpen játszhat a kiáltási anyag tartalmával. Most ugye a divat szempontjából a viseltekre fókuszálunk mi is, és az öltözeteket, a különböző mintákat, ordamentikákat fogják a gyerekek vizsgálni, és és ilyen, uh, Lesz olyan program is maga. egyébként, azt nem is olvastam, ami egyébként körbejárja az épületet, hiszen az épületnek magának is van ornamentikája. Hát ez most ebben a programnak van, nem fog megvalósulni. Igen, én is és így is emlékeztem. Szóval egy <coughs> <és coughs> még Ferenc is. Oké, okay, a... rendben van, akkor elnézést, hogy közbevágtam, Ériás úr, figyelj! Semmi <coughs> Tehát ez az egyik ilyen problémunk, a másik pedig a ennek a tartalmával kapcsolatos, mert elhívtuk Dobos Emesért, akivel beszélgetni fog az egyik kolléga és, és miután ez a kis beszélgetős lezajlik erről a témáról, lesz egy közösségi, tulajdonképpen láncsöltés címet viselő programunk, amelyben olyan textiliákat lehet majd újrahasznosítani és egy olyan közösségi munkába beilleszteni, amit a néprajzi Múzeum álköltözésekor a raktárak mélyén, számozatlanul és tulajdonképpen így ajándéként különböző módon kerültek be, és nem a gyűjtemény részét képezik. Ezek egyébként értékes textúriák, ezeket ki is korábban a szakemberek, és megnézték, hogy melyek azok, amelyek a gyűjteménybe illeszkednek, és szükségesek, és melyek, amelyeket így már nem tudunk tárolni, és akkor ebből a anyag mennyiségből már többféle akciót, mert ugye úgymond kidobni nem lenne szívünk, de többféle akciót szerveztünk már, és az egyik például ezen a napon fog megvalósulni ez a lánycöltés címen. Ez egy egész délután után folyamatosan művelhető, és kicsi-nagy látogató számára érdekes tevékenységet biztosított program lesz. Mindez egy belépő díj áráért és az összes programpontra egyébként ez a belépője egy lehetőséget teremt. Jól mondom? Így van. A programnapoknak a egykonstrukcióját konstrukcióját úgy elítottuk össze, hogy gyakorlatilag általában 2500 forintos jegyáron készítünk, vagy fejlzárást teszünk az intézményre, hogy alapvetően a múzeum ingyenesen látogatható, legalábbis a központi terei, Igen. és csak a kiállításokba kell jegyet vásárolni, de ezeket a programnakokat úgy állítottuk össze, hogy a maga a múzeum nem ingyenesen látogatható, viszont egy elég kezdetményes jegyáron be lehet jönni a múzeumba és az összes kiállítás és az összes programot meg lehet nézni és ki lehet uh, próbálni, um, ezzel is kicsit gondolva így talán a, a családokra vagy az idősebb korosztályra. Vegyük figyelembe, az idősebb korosztályt nem feltétlenül interneteznek, ha valaki egyébként elmegy oda-óta helyszínen, látja -e azt a program táblát, amit egyébként az interneten játszik önnyegységgel meg lehet találni. Természetesen igen, minden kiveszítőre kivárakva minden programunk, illetve van nyomtatott program leporoló is egyébként kitéve mindenhova, de a koordinátor és a jegyértékesítő kollégáink is segítenek mindenkivel, illetve hát mi is itt vagyunk így a teljes csapat, úgyhogy segítünk mindenkinek, akinek esetleg kérdése van, de igen folyamatosan futnak egyébként a helyszíneknél is kivannak rá. Hájkor kezd, zár. A 10 órakor kezdődik a program, illetve 10 órakor nyit a múzeum, 10 30 már indul az első program, és 1800 óra kor van az RS, de itt még azért szoktunk egy kis időt adni, hogyha esetleg valamelyik program csúszásban van, akkor még lehet maradni. Ériás úr, önhoz intézem az utolsó kérdést, bár nyilvánvalóan, hogy a... Bankaszolanzs is válaszolat, tehát nem fogom meghatározni azért a menetrendet teljes mértékben, hogy ez a program, ami holnap lesz, alapvetően azoknak szól, akik már jártak ott, és szeretnének még többet tudni róla, vagy egy, -egy csináló ahhoz, hogy most menjenek el, ezeket a programokat vállalják be, és aztán pedig látogassanak vissza, amikor ilyen program nincs, és immáron azzal az ismeret anyaggal, amivel rendelkeznek, járják körbe a múzeumot, vagy egyik. Egyik tétel se áll. Talán inkább az utóbbi, nyilván kezdcsináló egy ilyen lehetőség, sem, hiszen számos olyan között hívunk ilyenkor, aki más-más irányokból közelít a gyűjteményi kiállításhoz, és ez talán nagyobb érdeklődésre adhat számot. De... Igen, talán ezen folyamatosan is dolgozni kell, de nagyon jók el kell vicsekedjünk, hogy nagyon jók a mutatóink, az elmúlt évben nagyon elértek vagyunk a látokatú szám alakulásával valószínűleg, már egyre többen vannak, akik visszajárnak hozzánk, de hát ez a munka soha nem áll meg, ezt mindig ébben kell tartani, mindig aktualitásokkal kell ellátni, Ezeket az anyagainkat, különösen a gyűjteményi kiállítás, hiszen hatalmas beruházás évekig fog állni, és nem csak a tartalma okán, hanem egyáltalán a jelentősége, fontossága okán is fontos, hogy, hogy, hogy a közszületünkből élni, és minél többen ismerjék meg, és hát nyilván még nagyon messze vagyunk attól, hogy, hogy mindenki látta volna nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, akkor sorrendben boldog születésnapot a kiállításnak, köszönöm Kemercsi Lajosnak, hogy lehetővé tette, hogy megismerkedjek Irjás úrral, és köszönöm Irjás úrnak, hogy megismerkedett Baga Szolanzsal. A holnapi napra azért nem mondom azt, hogy különösebben legyen jó időjárás, mert ahogy kiderült, fedett térben zajlik, úgyhogy ha megáznak, akkor legfeljebb odáigáznak, meg ott ben már ilyen élményben nem lesz részük, ami pedig a gyűjteményi kiállítást illeti, ez tényleg fantasztikus mindenkinek nagyon kellemes időtöltést kívánok, és köszönöm szépen a rendelkezésre, állást. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Viszont látásra, viszont hallásra. Önök támogatott tartalmat láttak és hallottak, és most leveszem a fejhallgatót, kikapcsolom a telefont, és remélhetőleg beszélgetni lesz módonban. kis Ambrus. Tudjuk, hogy itt van, vagy nem tudjuk? Nincs még itt. Ijaj, hát akkor... Ijaj, hát akkor reménykedjünk, hogy megérkezik. Így. wow! Mondhatnám, hogy hívjanak fel az alábbi telefonszámon, de nincs ilyen telefonszám, de itt van. Ijaj. Jó reggelt! É, én elnézést azt oda-dobtam, az az enyém, köszönöm szépen. Bocsánatot kér. É. Hogy van? Jó. Hogy van a főváros? Jó. <gül> elnézést. Miről fog szólni ma most én elmegyek az idős otthonunkba, látogatom őket, mert azért viszonylag kevesebb idő van arra, hogy, hogy uh, intézményeinket meg tudjuk nézni. De mit cél ez egy ilyen látogatás? Nekem az fontos, hogy a kollégákkal találkozzak, meg hogy legyen személyes. Uh, kapcsolatnál csak az igazgatókkal, intézményvezetőkkel, nem azt is lássam, hogy, hogy milyenek a mindennapok. Nem egy konkrét eseményre megyek, sőt kifejezetten. Hány idős egy van egyébként a fővalapnak? Nagyon sok telepénk van, és rengeteg vidéki idős otthonunk is van. Tehát nekünk Gyulától Vámos, Mikkelán át szombathelyig van. ki? A Gyulai az például egy csere volt. Még a... Hát szerintem még a rendszerváltás előttről. Csere, miről mire? Egy lett nyelvből lett. Valamilyen honvédség ingatlan cserének végé lett ez, hogy ott lett egy idős otthon is. És, és ö, olyan ö, nagy például a Gyula idős otthonunk, hogy a város második legnagyobb foglalkoztatója vagyunk, uram módon. A Gyula idős otthonban kik laknak? A Gyula idős otthonban alapvetően a Budapestiek, kismértékben a területről is be lehet kerülni, és főleg olyanok, akik Választják ezt egyébként tele van, akik a családi okok miatt vagy nincsenek hozzátartozóik, vagy pedig egyébként lehet, hogy ott a környéken élnek. Hiszen logikusan, ha valaki Budapesten lakik családilag, akkor ő egy megpróbál a környéken keresni valami idős otthon magának. Ez például mekkora? Jula idős otthon egy 200 dolgozó, olyan 350. Hájvidékű hely van. Most fejből köszön, ennyire nem készültem, de hogy körülbelül egy 5-6 a fővárosban? Van, azért sokkal több. Tehát mondjuk azt mondom, hogy olyan 3000 fölött van a férőhelyek száma, ennek mondjuk a 20%-a lehet vidéket. Kikerül Ki kerül ide? A fővárosiban? Bármelyikben. Hát ugye az idős otthonban az elhelyezést ugye azok kaphatnak, akik e, e, igényelnek már szorosabb... E, felügyeletet, már orvosi felügyeletet, Igen. és ezt mondjuk a család nem tudja számára biztosítani, de még nem olyan az állapot, ami tartós kezelést igényel, akár egy kórháziben felügyelni. Ennek igényel. objektív. Elnézve csak elkezdés, én ilyen vagyok, Van el, objektív e kritériumai kriterium vannak, persze. Ugye egyébként klasszikus, ez úgy működne jól, hogy egy ideátipikus esetben, hogy minél tovább a családi közegben tudjon maradni az idős ember, erre van az otthonápolás, tehát, hogy ha már szüksége van valami fajta felügyeletre nem feltétlenül 24 órába, hanem, hanem rövidebb időben, akkor ugye erre ne jó az otthonápolás, mint műfaj. Ebben azért kevés van. Magyarországon, ha ez valamiért nem megoldható, vagy úgy érzi, hogy neki szüksége van ennél szorosabb felügyeletre, nem orvosi felügyeletre akkor vannak a nyugdíjas házak. Ez a nyugdíjas ház ez egy klasszikus olyan intézmény, amikor van egy hát apartman-szerű szobák, vannak egy kisebb lakrészek, azokat ő megveheti, nem örökölhető, tehát tulajdonképpen a használati jogot veszi meg, de beköltözik, és akkor van mondjuk nővéri felügyelet, tehát mondjuk a, nem tudom, a és a azról, hogy és vagy nyomásmérés, arról, hogy tárnézzenek arra. Megyen vannak közösségi programok, általában egy közösségi térre épül a És a következő fázis, ha ezt így fázisként lehet nézni az idős otthon, ahol azért már tartósabb felügyelhetett igényel az ott élő. Ebben azért vannak már nagyon jelentős különbségek, tehát vannak olyan idős otthonaink, ahol demens részleg is működik, ott nagyon speciális szaktudást igénylő kollégáink vannak, egyébként azt látjuk a én is csapogok, de azt látjuk, hogy a, a legkúrelsebb egészügyi problémával kezd válni a demencia, és, és ebben kell leginkább fejlesztenünk, amennyire tudjuk az a intézményrendszerünket, mert hogy ezzel a problémával a, ott lakók szempontjából kell valamit Igen. kezdeni. És hát sajnos ugye van a, a legvége az életszakasznak, hogy a kórházi ellátás, vagy valamilyen fajta hospice ellátás, ami szintén kevéssé van, nekünk ugye nincs ilyen jellegünk, tehát hogy az idős otthoni elhelyezés az, ami a... a... Aki ilyen helyre kerül, hol hol jelentkezik? Hol jelentkezik? Ez a főváros... Ugye a fővárosnak van ö, több mint 3000 férőhelye, ennél hosszabb a várólista. Mekkora hát Mondom ennél hosszabb, tehát... Há... Ja, bocsánat, tehát hogy pont elügyenekkor a kb. a város. Tehát annyian várnak, mint aminnyien bent élnek. E, ugye... Nem csak nekünk vannak idős otthonaink, hanem vannak arra, hogy egy házink A Fősintézmény rendszerén van egy, valaki érdekel, akkor budapest.hu meg fogja találni, ez a felvétel, előkészítő csoport a neve, és ott beadja a család által a kérelmet, és akkor a férőhely fővégében. Ez az elmúlt időben bővült, stagnált. Van-e egyébként, ha már erről beszélünk? ennek egy ideális mértéke, amit egyébként egy akkora városnak, mint Budapestnek birtokolnia kellene, vagy ilyen nincs? Nyilván van, tehát hogyha azt mondom, hogy ha van most hát, kb. 3000 férőhely, és mondjuk 3000 beadott papírral várnak, akkor ezért mondjuk normál módon azt gondolom, hogy a, ha megdupláznánk a férőhelyek számát, akkor nem szinte meg a város mert nyilván akkor még, több, még, még többen jelentkeznének de lenne ugye Van egy piaca is ennek, egy magánpiaca, ahol magán szolgáltatók biztosítanak jóval drágább elhelyezéseket. Van egy háza által fenntartott intézményrendszer, tehát nem csak mi tartunk fel idősotthonokat. Az elmúlt években nem bővült sajnos a létszám, vagy a, nem a létszám, a férőhelyszám, ez egy probléma. Ehhez ugye építeni kellene új idősotthonokat, ami azért főleg Budapesten, a jelen ingatlanárak és építőipari ágak mellett is uh, iszonyú erőforrást igényel. Amit tudtunk csinálni, az az Ominousus gyulai idős otthonnak a, a fejlesztését, ott egy új szárny épült, a, uh, hát, talán idén, adt, igen, idén adtuk át. Uh, ott, igen, az ebből nem is a feltétlenül bővülés volt sajnos a célunk, hanem az, hogy a, a ami még korábban mondjuk a 70-es, 80-as, 90-es években még stendernek számított, ezek a ö, nagyméretű elhelyezések, tehát sokan vannak egy, ö, egy helyen, az nyilván már nem 21. századének megfelelő színvonal, tehát ezeknek a kérejeknek a csökkentése már abban a szempontból, hogy kevesebben legyenek egy, ö, tere, egy szobában, ö, és, és ezeknek a modernizálása, tehát ott volt, ez volt a feladat, és ezért épült egy új szárnyot. Például érdekes mondani, ez is egy csere jött létre. A finanszírozás. Hogyan van? Finanszírozás az hármas finanszírozású. Egyrészt, mintha ez egy kötelező állami feladat. Vagy állami norma? Ezért van hozzá állami norma. Aztán ezt kiegészíti a főváros, és van térítési díj, amit a lakók fizetnek. Ezért ez egy maximalizált összeg a jövedelmüktől függően, ugye a nyugdíjuktól függően, maximalizált összeg de valamennyit ők is hozzáadnak belőle. Tehát ebből tevődik össze. Nyilván ez is olyan, mint a többi állami közfeladat, kötelező feladat, hogy a normatívan nem fedezi le a, a szolgáltatást. Igen. Ugye erről legutóbb a gyermekvédelemben lévő étkezési norma kapcsán lehetett hallani, de most arra nem térnek ki, csak hogyha olyan ragaszkodik hozzá. Um, hogy áll a főváros pénzügyi helyzete? Mivel ébredt ma? Ugye a most vagyunk abban a szempontból, hogy továbbra is plusz van a számlánkon, ami az ritkaságnak számít, de ez nem meglepő, tehát miután a nyári jogvédelem az még tart, ezért azt az összeget nem tudták elvinni, ha ezt elvinnék abban a pillanatban, mínuszba fordul lánkát. De ugye most nekünk az a feladat, hogy akkor tudjuk zárni az évet, hogyha év végén nullán van a keret, innentől kezdve igazából már csak kiadásaink vannak, és kevesebb bevételünk, és valójában tovább is az a helyzet, hogy az október-november-decemberi és e, hozzájárulást el tudja elvinni az állam, vagy pedig meg tudunk egyezni addig a kormányjal a, egy újfajta finanszírozási rendszerbe. De nem volt tárgyalás, tehát nincsen időpont semmi, se haladt. Tehát a múlt héthez képest semmi fejlemény nincs. De ő azt mondta, hogy ezt relatíve jól bírja, azt gondolja, hogy valami lesz, tehát ön... Hát mindig lesz valamit, tehát egyébként. De azért ilyenkor az ember azért mégiscsak valamit tesz, a legalább, hogy magának bizonyítsa, hogy keresi a másikat, vagy ez egyébként abban a szférában, ahol ön dolgozik, az hogyan megy? Ezt keresjük a kormányt, tehát most tényleg, amit a hatán a főpolgémester mondta, hogy már füstjelekkel és galambokkal is megkerestük őket, de hát nyilván ez egy olyan helyzet, hogy hiába megyünk a tárgyaló aztal egyik fejére hiába ülünk le, a másik még azt sem tudja, hogy hol van az a tárgyalószoba, ova meg kellene élen de mindegy, hát most ezzel nem tudunk mit csinálni, tehát az biztos nem igaz az állítás, hogy a kormány ne tudná, hogy akarnánk folytatni a tárgyalásokat, valamiért nem tudom miért nem állnak észre erre. Valamiért bekerült a köztudatba ez a Budapest műhely nevezetű intézmény, ez az ön életében valamilyen módon jelentkezik, vagy nyugodtan átugorhatjuk? Átugorhatjuk. A közbeszerzés, indult feltételes közbeszerzési eljárást indított a Ferencvárosi Kocsiszín fejlesztésének megtervezésére a BKK. Hasonlót legutóbb György Javis Beledek említett. Az új Nemzeti Galéria kapcsán egyébként semmi azonosság nincs, de hogy egyáltalán van olyan, hogy feltételes közbeszerzési eljárás. Én ebben akkor ismerkedtem meg ebben az esetben. Ez mit jelent? Hogy nagyjából el sem tudni, hogy mennyiért vállalják? Hát nem úgy, nagyjából ez pontosan. Kell. Hát a nagyság, igen. Nem, nem nagyság tehát ez, ez tételesen. Ugye, amikor egy beszerzést eldönt bárki, aki közbeszerzése kötelezett, de mondjuk valószínűleg még egy nagy cégné és aki nem közbeszerzése kötezett, akkor megpróbálja felmérni, hogy ez mennyibe kerülhet. Ezt úgy próbálják meg felmérni, hogy nyilván kidolgozzák a műszaki tartalmat, majd indikatív árajálatokat kérnek piaci szereplőktől. Az ugye nem egy kötelező érvényű ilyenkor, hanem azt megkérdezik, hogy Fiala úr, ön mennyi csinálná meg a Ferencvárosi És feltételes közbeszerzési eljárás esetén, akik egyébként indulnak, azok egyébként ezt úgy veszik, mint hogyha nem feltételes lenne, és olyan árat adnak, mint amit egyébként egy nem feltételes. Ez az indigatív. Ezekről az indigatív után lehet kérni egy közbeszerzési eljárás. A közbeszerzési eljárásban van egy lehetőség, amikor beleteszek valamilyen ha feltételt, ami arról szól, hogy ha az Európai Uniós támogatási szerződés megkötődik, akkor lép életbe ez a közbeszerzési Igen. szerződés. Tehát ez normál közbeszerzés, lefut, a végén ön, meg mások tesznek ajánlatot, és ehhez ne önnek, mint vállalkozónak tartania kell magát. Tehát nem mondhatja azt, hogy ja, egyébként komolytalan volt. Úgyhogy meg is kötődik a szerződés, csak jogi értelemben van benne egy feltétel, hogy akkor lép hatályba, hogyha az az adott feltétel teljesít. jelen esetben. És az időmulásában semmilyen szerepet nem játszik? De hogy nem, tehát ezt nem lehet az örök valósági de fenntartani de. ezt a feltételt, tehát itt meg kell határozni a közbeszerzési kírásban, hogy mennyi az az idő, amíg, amíg az a feltételt és ez a feltétel teljesülnie kell. Látom, ez 6 hónap, nincsen kialakult, tehát nincsen kötelező szabály ebben, de azért ilyen körülbelül 6 hónapot szoktak mondani. Um, a történet... Ugye ebben az esetben a feltételben logikusan micsoda, az, hogy van-e uniós forrás, vagy nincsen. Mert azt nyilvánvaló, hogy a fővárosnak erre nincs saját forrása. Így van, meg nem is ebben terveztük. Nincs is saját forrásunk, meg nem is ebben terveztük. Hát, ugye most lesz a közbeszerzés, tehát most őszintén ilyenkor nem is mondhatnék számot, hiszen ez a piaci szereplőket befolyásolhatjuk. Elnézést, rosszat kérdeztem. A, tehát, Ugye ebben az esetben azt tudjuk mondani, hogy a Azért van a feltétel, mert az Európai Unióval, Európai bizottság és a Magyar Kormányra megegyeztünk, hogy nem csak a kaffillamosokat vásárolunk, hanem ehhez kapcsolódó fejlesztéseket is, a villamosházathoz kapcsolódó fejlesztéseket is megcsinálunk. Erre van forrás, van pénz, csak még nincsen támogatási szerződés a kormány és a főváros között. Ha ez megtörténik, akkor tudna egy ilyen közbeszerzés hatályba lépni. Ugye ilyenkor azért írjuk ki, hogy azért legalább azzal haladjunk előre, hogyha még nincs is meg a támogatási szerződés, de legalább a közbeszerzést már le tudjuk bonyolítani, annak legyen eredménye, és abban a pillanatban, hogyha az uniós forrás megérkezik, akkor rá lehet ütni a pecsétet képetesen, és elkezdődik az a munka. Nem akarok még nagyobb baklövést elkövetni, de a szükséges európai uniós forrás mértékére sincsen De Dehogy nem van, csak ugye nem projektenként van bontva ez az egész. Azt én értem, hanem összességében. Hanem az összességében az van. mennyi? Hát ez egy több tíz milliárd forint az, ami, az fel, ami a fejlesztéshez szükséges. Nyilván ennek van egy időbeliség, és például ezt vizsgáljuk, hogy ebből az egyik legdrágább rész a 2-2A vonalnak a kafosításra, tehát kiváltásra. Talán a múltkora erről pont erről beszéltünk Igen. az, a, a, a, a, a, a várakozó, tehát a, a, a peronoknak a magasságának a kérdése. De ez most sincs megvoltva -e egyébként? Nincs. Erről van szó. Tehát, hogy ezért, hogyha mi alacsony padlós engedünk, akkor még rosszabb lenne a helyzet. Ezért a perónoknak a kilakítását meg kellene csinálni ahhoz... Mennyiben lenne még rosszabb? Micsoda? A helyzet. Ön mondta. Ha most? Ráegednék akkor igen, a villamosokat? Valószínűleg az, hogy alacsonyabban lehetne sok esetben a padló mint a, a peron, Tehát, hogy egyszerűen nincsen síkbei találkozás. Az, az egy igen. nem kis probléma, nem nagy. Igen, de az lehetséges van a sineket is érinteni. Um, ugye ez egy olyan történet, amiben ott van a ha. Igen. A haval nem lehet dolgozni. Itt vannak a villamosok. Igen akkor hát még e nincsenek folyamatos szállítások. Én ezt értem, van. de volt valami már, rég, mm. hogy akkor ezeket kizárólag azokon a vonalakon lehet addig hasznosítani, amelyek egyébként erre alkalmasak. Így van, például ezért van az, hogy a 18. kerület nagyon örül, mert most már csak, a, már csak alacsony padlós villamos járat. És könnyen lehetséges, hogy ez egy ideig is marad. Hát amíg az átép. Tehát ha most holnap megérkezik az uniós forrás, ah, az akkor is még van egy beruházási idő. Az mennyi? Hát azért szól, hogy a Körülbelül nem fogom tudni megmondani, mert ugye ezek a nem csak a felencvárosi kocsi színről szól, hanem a 2-2-áról, kettő -kettő hit kérdéséről. Igen, erről beszéltem. Az, ezek azért De akkor az el el nekem, hogy akkor, amikor a villamosbeszerzésekről volt szó, és önt Eddig arról az oldaláról lehetett megismerni, hogy azért ezek elő vannak készítve. Az egy másik kérdés, hogy az idő és a politikai szereplőknek az együtt nem működése milyen galibát tud okozni. De ön azzal számolt, a fejében ott volt az a lehetőség, hogy lesz villamos, de az infrastruktúra az nem lesz teremthető hozzá pénzhiányból adódóan. Nem, mert ugye azért azt egy adottságnak vettük, hogy az Európai Bizottság, a magyar kormány és a főváros megállapodik, és mi ezért cserébe mi egy alkut kötöttünk ebbe, akkor ezek a források ezek megérkeznek Budapestre. Azért az nem volt a fejünkben, de szerintem senkinek, hogy a magyar kormány azért, hogy a szuverenitási harcjátékát föl tudja tartani az Európai Bizottsággal, ezért még abba is belemegy, hogy egyébként uniós források zárólásra kerüljenek, amely persze ezeket meg ráterheli például Budapestre, aki meg nem fér hozzá ezekhez a pénzekhez. Azt a kormány dönti el egyébként, hogy amit kinyitnak, azt mire költi, tehát elvileg akár... Nem, amire. Amire a költi, azt ö, nem döntheti el. Tehát ezt a, egy, van egy ilyen partnerségi megállapodás, amit a bizottság és a magyar kormány köt egymással, és ebben rögzítve van, hogy az uniós forrásokat mire lehet eltönti. Azt én értem, ezt a rész. Azt a magyar kormány dönti el viszont, persze, hogy ebből záról mint az Európai Bizottság, akkor ezt a zárulást, azt mire terhelyre? Jó, magyar elvileg folytatódhatna is. Persze. De hát még ugye két dolgot lehet. Például meg is áll lehetne állapodni az Európai Uniós források kiszabadításáról. Igen. De nyilván ezt nem vagyok naív, tehát ez nem fog megtörténni, a válaszásokig biztos nem. Kettő, a magyar kormány saját kockázatára Így. elkezdhetné előfinanszírozni. Három, a harmadik, nyilván nem várom el. Ne Budapestre terhelye rá ezt a zárulást, nem más projektekre, mert nyilván nem akarok rosszat másnak sem a dologba, tehát ezért a harmadikat kizárnám. Tehát valójában a második verzió opcióként ott van, hogy a magyar kormány saját kockázatára elkezdhetné ezeknek a megvalósítását. Egyébként, a egészről 29 végéig el kell számolni, tehát meg kell valósítani, el kell számolni, le kell zárni pénzügyeket ezeket a programokat, ezért már nagyon-nagyon kevés az idő arra, hogy ezt a küzdelmet próbálja vívni a magyar kormány az Európai Bizottsággal, amire már lehet, hogy a végén már senki nem hogy mi a vita csak ennek az eredményét látjuk. Elnézést, csak felébred bennem a kíváncsiság. Mi lesz a lecserélt villamosokkal? Hát ezek egy gondom kivonja, de azért ezek használt járművek, meg, meg maximum tartalékállományba tartja részét. Ezek hány évesek? Hát azért ezek között már jó, bő 20-30 éves járművek vannak. Tehát mehetnének a múzeumban, és csak ilyen mennyiségben nem hiszem, hogy ott tudnák őket elraktározni. Ezzel párhuzamosan folyik beszerzés elektromos csuklós autóbuszokra és dízelautóbuszokra is. is. Ezek is van bérleti beszerzés, mert ugye saját pénzünk nincsen vásárolni járművet. Tehát ugye ilyenkor hogy hogyan tud úgy új busz kerülni a budapesti utakra, vagy veszünk, ugye ahhoz ebben az esetben kellene rendelkezésre, saját pénzből veszünk, akkor ebben az esetben kellene rendelkezésre áll a pénznek. Egyben. Vagy beruházási hitel keretében vásárolunk, ott nyilván ez egy már egy kicsit drágább konstrukció, mint a veszünk, hiszen itt a hitelkamatot, tehát a bank. Köszöntséget, azt szóval kell. De a hitelt azt engedélyezni kell, azt mondják. Ezt eddig soha nem szokták. Van a harmadik, amikor tartós bérletet csinálunk, Ilyet tud csinálni, tehát bérleti szerződést tud kötni a BKV, és akkor bérel buszt X évre. Aki már szerzi be. Persze, hát ugye a bérlet ez nem az ő busz, ő mondjuk azt meg tudja határozni, milyen busz szeretne bérelni. Tehát az ez a... anyagilag mennyire kifizetődő? Hát azért ahhoz képest, hogy a venni, ahhoz képest ez egy jól, drágább konstrukció. Mekkora eh... a Hát hogyha X-nek veszem azt, hogy megveszem mm -hmm. a buszt ma, és ehhez képest a, a, a bérlet, az kb. egy 30%-a drágább. Tehát ez egy kényszer megoldás. Hát mintán ugye ennyi pénzünk ennyiben nincs, hitelt nem vettünk fel, akkor marad a bérletig. És ez mind, mind a takarónak a hosszáig tart, vagy ez hogyan van? Persze, tehát ugye ez nem talált pénz. Azt mondjuk a BKV-nak, BKK-nak, kezes BKK, BKK ebbe az évbe van 170 milliárd forint, amit tudok neked adni arra, hogy a Budapest közösségi közlekedését működtesd. És akkor ebben az esetben a BKK azt mondja, hogy oké, okay, hány férőhelykilométert szeretnél látni, hogy ellássak. Ugye ez a kilométer az a műszaki tartalom lényegében, ami meghatározza azt a kapaszt. Majdnem mindegy is, hogy hol jár a busz, az a kérdés, hogy hány kilométer az, amit elvárok tőle. Ezt, hogy meghatározzásra kerül ez, hogy Mennyibből az autóbusz, mennyi ebből a villamos, a troli, metro. És akkor ő azt mondja, hogy rendben én ehhez a pénzhez, amit te adsz, ez a 170 milliárdhoz még tudok az utasoktól kérni pénzt, ugye egy árbevétel formájában 80 milliárd mondjuk. Akkor van nekem 250 milliárd forintom, 250 milliárd forintból kell működtetnem. Ugye ez a 250 milliárd forint három fele megy el egyszerűsítve, a, a, a, nyilván marad egy, van egy BKK-költség, ami a működtetés, van egy BKV-költség, amikor megbízza a BKV-t, hogy a feladatból biztosan a metrót, a villamos és a trollit azt járasd, illetve az autóbusz ágazatnak egy részét. És van egy harmadik rész, az egy külső operátor, akinek meg azt közbeszedés keretében, ugye pont egy ilyen közbeszélezésből beszéltünk egy héttel ezelőtt, amikor meg az a feladata, hogy te pedig a buszoknak egy részét járásd. És akkor ezt a pénzt ezen a három szereplő között kell neki szétoztania. Ja. ugye az egyikhez közbeszerzésbe lett kiválasztva, tehát egy exakt költség, és tulajdonképpen sajnos egy kicsit maradék elven osztódik meg a két pénz a BKK és a BKV között, és ebből látja, és a BKV, ami pénzt kap, abból kell neki járatni a buszokat, vagy bérelnie, akkor a bérlet mellett kell az üzemanyag és működtetési költséget fizetni. Tehát ez abszolút a, ameddig a takaróért logika, de hát ezért ez azt jelenti, hogy, hogy nagyon finoman fogalmazok, hogyha azt mondom, hogy abban az ütemben nem tudjuk cserélni a járműveket, amilyen ütemben szükség lenne ahhoz, hogy belül tudjunk maradni a 8-10 éves élettartalmat. Milyen ütemben zajlanak a bérletautomatáknak, vagy egy automatáknak a cseréje? Hát most egy ö, ö, tender, van a dolgokban, tehát ezért egy TVM újítási projekt van, de hogy ennek most hogyan áll a jelenség, az nem tudom megmondani fejből. Hogy alakul az élet a BKV dolgozóinak a tiszteletben tartásával, ez csak ugye ennek a rendkívül sajnálatos történetnek, ahol megtámadták a dolgozót, éjszaka, kérdezem. Tehát mennyire jellemző ez? Ugye ebben az esetben az, hogy egy uh, dispatcher központban, tehát a, a, elvég nem az utastérben dolgozott támadtak meg ilyen vízőszönynek ritka. Uh, Perón szinten történt sajnos de a támadás. De kell... De ilyenek vannak. Tehát azért Nyilván ez nem exakt módon összehasonlítható, és mindig, amikor a, valami történik, akkor úgy érzik a dolgozók, hogy mintha durvulna a hangnem az utasok. Meg ugye az általában az általános társadalmi hangnem, tehát azért ez ne azt gondolja senki sem, hogy van egy társadalmi lélektan, ami mozog a városban, működik vele a város, és ettől teljesen más társadalmi lélektan száll fel a buszra, megy le a metró szintre vagy a villamoson utazik. Tehát pont ugyanaz a az agresszió szint jelenik meg a közösségi közlekedésben is, mint amit egyébként mindennapok szintjén, akár a boltokban, akár bárhol máshol észlelünk. Én nekem a személyes érzésem az, hogy ez durvul, ez a, a társadalmi e, hangnem, és ez leképeződik sajnos a, a közösségi közlekedésben. És ez sajnálatos, hogy dolgozóinknak kell ezt elszenvedniük, e, és ezeknek egy része az, ami a nyilvánosságra kerül, mert, mert lehet, hogy nem fizikai az atrocitás, de az a, a, a verbális beszólás, vagy a non jelek, és ez nyilván mindenkinek a fantáziára bízom, hogy ezek mit tudnak lenni, ezek ugyanolyan fájok és bántóak tudnak lenni. Tehát elvégzi a munkáját, hogy neki az a feladat, hogy A-ból b be biztonsággal elszállítson rengeteg embert ezzel a felelősséggel együtt, és sokszor rajta ők verik le azt a frusztrációt, amit a társadalom más részén szemben nekem. Emlékeim szerint nem beszélgettünk múltkor erről a belső Erzsébet, illetve volt az Erzsébet városi rendkívüli közgyűlésről, amitől egyébként el is határolódhat, mondván, hogy ez a, a kerület története nem, fővá, nem tartozik Budapestre. A, az, a Budapestre tartozik, hogy elindult a tapasztalatok felmérése belső Erzsébet városban, élhetőbb utcák, kisebb átmenő forgalom, tisztább levegő, amivel kapcsolatban pont ezen, a közgyűlésen olyan hangzott el, ami nem teljes mértékben mutatja néhány jelenlevőnek az ehhez való viszonyulását, ahhoz képes, mint amit egyébként az ember erről olvasott, és hogy ez reálisan hogy van, ehhez nem tartózkodom elég sokat Belső Erzsébet városban, hogy ezt meg tudja mit élni. Ugye annyiban nyilván nem fogok erről ezt megkerülni, hogy a, ezzel foglalkozott a fővárosi közgyűlés és most nem a Autonómiú törekvésekkel, amik megjelentek belső zöld városban, és el szakadási szándék és valami csatlakozás, hanem ezzel a forgalmi renddel. Ugye volt egy szándék a helyiek részéről, amit a képviselőtestet a helyi képviselőtestet is támogatott, és ezt mi is tudtuk támogatni, hogy valami forgalomcsillapítás egyes szakaszok sétálutcával, átalakításával, legyen egy... Csak most részt. éppen úgy tűnik, mintha egyébként a külső megítélése ennek jobb lenne annál, mint amit az ott lakók egyébként tanúsítottak, de ez lehet, hogy egy rossz mondat. Ugye nem tudom nyilván, hogy a, a, az ott lakók mit gondolnak pontosan erről, É, és ugye ez a már felmérése az a, az... ezt fogja mutatni, hiszen ez nem csak az ott lakóknak a véleményét fogja tükrözni. Hát, mint ahogy egyébként a Budapestet sem, a, tehát a harmadik sem csak a harmadik kérletiek használják. Igen, tehát, ebben nem, és, Ugye amit én láttam abban a testületülésből, ami a hetedik keretben volt, hát azért <coughs> ebben talán kevésebbszer hangzott el a maga forgalmi rend kérdése sokkal többet beszéltek egyéb ügyekről. E, és főleg ott azért erősen a még fővárosi fideszes képviselők is megjelentek, ami az gondolom, hogy inkább átpolitizálását jelentette az ügynek sem, mint az, hogy a, itt valamilyen fajta kompromisszumra törekednének a felek. Nyilván e, azt a részét én ezt nem ismerem, nem ismerettem, ilyen mélységében. A másik rész a forgalmi rendel, meg tényleg az volt, hogy volt közgyűlés két alkalommal tárgyalt, ha ezt a szakbizottság szerintem minimum két alkalommal szintén tárgyalt, a legutóbbi alkalommal is eljöttek a lakók. Eljött egyébként a két érintett rabbi, akik ugye polgárőrséget szerveznek, aminek nyilván a polgárőrségnek nem tud viszonya lenni a forgalmi rendhez, tehát valójában ők ötjük másfajta frustrációt élnek meg ebben a kérdésben. Ez a felmérés, a készül, ez mi lesz alkalmas? Hát, most az, az, hogy mik a tapasztalatok, és mit gondolnak a a Mennyi időre kapott kapot engedít a tekintetben, hogy ez így marad? E, ugye volt egy próbaidőszak, ezt követően ezt, még volt korrekció is, nem a legutóbbi testetésen, és akkor kértük azt, hogy legyen egy felmérés, aminek az eredmény alapján lehet legalább objektív azok vannak, hogy akkor hogy ítélik meg az ott lakók ezt a... Nem csak az ott lakók, hanem nyilvának a használók ezt a... De ez mennyire mérvadó, az, annak az eredménye, ami született csak a ellen, nem nincs rajta hang. Már hogy mennyire mérvadó? Hát egy társadalmi felmérés, egy... arra kíváncsi, hogy reprezentatíve vagy nem... Nem, hogy ez, ez befolyásolja azt az engedélyt, hogy ez végül is így marad -e, vagy nyilván. sem. Nyilván, tehát hogyha az jön ki belőle, hogy ennek nincsen létjogos bármilyen szempontból, vagy hatalmas ellenásban... A ellenás részvétel van. mértéke az mennyire fontos Ugye meg lehetőséget biztosít a BKK bárkinek arra, hogy ebben bekapcsolódjon és elmondja a véleményét ennek a logikusan nem csak a belső Erzsébetvárosban a lakóknak, hanem azoknak, akinek van véleménye erről a kérdésről. E, várjuk meg a végén, tehát ne előre mondjuk meg részvételi határt, hogy honnan ez ezzel fogadjuk el ezt. A, abban akar a -e véleményt formálni, hogy végül is ez az városi történet, ez létrehozott egy város, Terézvárosi viszonyt is, amely nem volt a lehető legbarátságosabb. Maga a főváros hogyan tekint a kerületek egymáshoz való viszonyára, ami azért egy érdekes kérdés, mert ilyen kérdést egyébként, amióta mi beszélgettünk, még sohasem tettem fölnek. De De miért nem volt barátságos a kétkerület közötti viszony. Hát, mert... De a polgármester a hatodik kerületnek azt mondta, hogy szerintem kicsi viccesen is egyébként valószínűleg halál komolyan, neki nincsen területi követelés, és semmi veszembe Igen, de ugyanakkor... Tehát, hogy Igen, de... Egy illettől mi... való elszak... Tehát most ugye ez úgy tekintünk... De hát azt olvasta, hogy Nígdermilá Péter meglehetősen rossz néven vette a hatodik követi polgármesternek egyéb irányú megjegyzését, ami egyébként abban volt kapcsolatos, hogy egyébként fogadná ezeket a tereteket, vagy sem. Még ugye én egy ideig együtt dolgoztam Niederpület Péterrel, láthatóan igen ingerült volt, hogy Soproni Tamás végül is mit engedett meg, és külön mondta is, hogy engedje meg a műsorvezető, hogy ezt őnek kommentálja. Lehet, hogy akkor lemaradtam ebben a történetben nekem nem tűnt fel az, hogy a módosult volna a hatodik követnek a területi követelése. De módos nem módos is erre hogy módosulnál, hanem hogy, hogy a Budapest életét mennyire befolyásolja a kerületeknek, az önkormányzatoknak az egymáshoz való viszonyulása. Igen, csak ugye a kérdés és az úgy kezdődött, hogy egy rossz, rossz viszony van a két keret között. Hát de... meg szóval mondtam, hogy Én ezt nem érzékelem, nem hát... hogy többet tud ebben a dologban. Hát egy, egy, Egyébként az Hazardyip itt valójában nagyon az, hogy a hatodik és a hetedik kerület egymás között területeket csatolgasson ide-oda, az nem egy egyszerű folyamat. Ilyen utoljára, hogy egy kerületet érintő változás legyen, az 95-ben volt Budapest történetében, de akkor egy komplet kerület csatlakozott sorogság formája. De olyan, hogy a kerületei határokat mozgatták volna, ilyenre nem volt példa, és anélkül, hogy két érintett kerület megne állapodna erről, és ne lenne erről népszavazás és módosítások sora, ugye nem is megtörténni. Tehát ez nem olyan dolog, hogy akkor most néhányan összeállnak és azt mondják, hogy akkor innen közben szeparitisták leszünk és elcsatlakozunk ettől a területtől, és majd kit a, a és most nem a belső is problémáról beszélek, hanem úgy általában, hogy hova lenne ilyen szendék, föl szokott merülni, pont a harmadik követi esetében a csúcshegy, ilyen élők egy csoportja, rendszeresen e, megjelenik, hogyha ők nekik nem csatornázzák be a területet, akkor ők elszakadnak Budapesttől, és önálló településé válnak. Azért ez sem egy egyszerű folyamat valljuk be, mert azokat a közszolgáltatásokat, amiket most igénybe vesznek, akkor azokat nem fogják, vagy akkor maguknak kell elátni kinnentől közden. Végül, de nem utolsó sorban, a Lánchid 6 milliárdjára való appellálás az mennyire realitás a szónak abban az értelmében, hogy ő szívesen elkölteni ezt a 6 milliárdot a Petőfi hídre és az Árpád hídről, de én nem tudok arról, hogy ezt a 6 milliárdot bárki is ki akarná fizetni a fővárosnak. Magyarul, ha senki nem akarja kifizetni a 6 milliárdot a fővárosnak, akkor honnan lesz pénz majd ezeknek a nyidaknak a felújítására. Külső szemmel nézve, ami semmit nem számít, a Boráros téren, az aluljárón közlekedve, a híd oldalát látva, és azokat a levállásokat, amelyek ott nap mint bekövetkeznek, beleértve azt a csupasz szerkezetet, amit a Volgbláton mutat, nem tudom megítélni, hogy annak van-e jelentősége vagy sem. Esztétikailag nem mutat jó, de valószínűleg ennél vannak fontosabb műszaki paraméterek is, mint hogy én mit látok szépnek vagy sem. Ugye a petőfid a soron következő, hitet, őt kellene felújítani. A Petőfid felújítása. Nyilván ugye, mi közbeszerzések írtuk ki, és azért nem vagyok mérnök, de meg fogja haladni a, a láncidnak az árát. Tehát ez e, biztos, hogy egy e, több milliárdos projektről van szó, ahol már önmagában a tervezés is e, milliárdos e, fogtunk lenni. Az Árpád nem is beszélve erről, tehát az Árpád Híd sem már milliárd fölött van. Olyan mértékű e, nagy útestről e, van szó és e, e, rendszerről. Néven uh, nyilván a 6 milliárdból az maximum a tervezés, előkészítése és a kiviteli közbeszerzési góló elvitele lehetne a két hídesetében. esetében. Ez uh, nem elég az egészet, de való igaz, amit ön mond, hogy hát nem látom azt a tömött sort, aki a városház előtt gyülekezne a kormány részéről, hogy akkor ezt a 6 milliárdot, kifizetné, hiszen az elmúlt években sem tette meg, annak ellenére, hogy a mi megítésünk szerint mindent betartottunk, a kormány meg azt gondolja, hogy nem, ezt a vitát ezt láthatólag nem fogja tudni senki sem eldönteni. És innentől kezdve ez a 6 milliárd, az lóg a levegében. továbbra is. Valóban a fővárosi közgyűlés hozott a múltkor egy döntést. Fidesznek volt egy javaslat, hogy az Európai Uniós forrásokat erre költsük, a petőfi felújítására. Jól hangzik csak, hogy az Európai Uniós forrás... Mert van. kötve vannak. Így van. De ezek ez... a hogy is volt. Tudom, hát a vitában én ezt elmondtam nekik, azt mondták, hogy nincs igazam, de hát akkor most vagy eljátszották, hogy, hogy nincsenek tisztában vele. Még itt a bringa utak vannak össze. Meg a Pesti a a forgalom És akkor innentől kezdve ott egy módosító javaslat érkezett, ami arról szólt, hogy van egy jobb ötlet, a 6 milliárdot adják ide, és abból lehet elkezdeni a petőfit felújítását, a közgyűlés. Ezt a módosítójavaslatot fogadta el, aztán végül a Fidesz az előtt javaslatáról nem került szavazás. Ez időben mikor fog a betőféhit a mindannyiuk újjára égni? Igen. Ugye az tehát egy fontos állítás, hogy szakemberek folyamatosan figyelik a hitet. Tehát ha ott probléma van, akkor nem fognak felengedni senkit. Nem fognak erről akkor vitatkozni senkivel, belünk se, nem akkor azt fogják mondani, hogy ezt nem használható, és onnantól kezdve lezárják. De ilyen állapot nincsen még, tehát a szakemberek ilyen problémát nem jeleztek, és nem azt jelenti, hogy holnap jeleznének. Tehát nem látszik, hogy folyamatosan egy hídmesteri, hídvizsgálati jelentések készülnek, ezt elemzik. De ránk ég abból a szempontból, hogy minél később csináljuk meg, annál drágább lesz ennek a megvalósítás és most nem csak az infláció miatt, hanem az híd állapotának a romlása az nyilvánvalóan exponenciálisan valamilyen mértékben hatással van a felújítási költségekre. Tehát, hogyha ezt szakaszosan, szépen meg tudtuk volna csinálni, mondjuk a Lánci után azonnal ráfordulunk a Petőfédre, akkor szinte volt, hogy olcsóbb lenne a felújítása, mint amennyiért pár év múlva. Jelentősen túlterjeszkedtem utolsó kérdés, mikor van a következő dátum? Mire? Szolidaritási hozzájárulás. Ez o, október utolsó napjaiban van. Ja, hát akkor ez még ide, van. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen Dörök pont, fialajános, kokacsimmér.com és szokásom szerint a kóki kissé. Köszönöm. Szépen. köszönöm. köszönöm.